večer vám želám. Teším sa vašej priazni. Som veľmi rada, že stále vysielame celé leto, že sme to dokázali urobiť tak, aby sa nám podarilo. Len sa vludila malá chybička a možno, že dnes sa stane nejaký miniatúrny technický problém, čo by ma mrzelo, ale dopredu vás chcem poprosiť, aby ste nám odpustili, pretože moja vzácna kamarátka Sonička ma prišla sem len pozrieť a zrazu sme zistili, že Peťo Sabela nás neprišiel pozrieť. Takže je to dosť veľký problém. On mi povie pred minútou, že ja som v banskej štiavnici, takže želám mu príjemný pobyt a vám trpezlivosť, ak by náhodou sa nepodarilo na nejakú pesničku dať, tak sa budeme ďalej rozprávať. Bude určite o čom pretože môjim vzácným hosťom je dnes majster Frank Jalšovský výtvarník, ktorý proste je svetoznámym výtvarníkom okrem toho, že teda precestoval celý svet, žil v rôznych krajinách, jeho všetky uh, diela sú povystavované po svete a dokonca aj teda to povedz, ty vítam ťa štúdiu, Clintonovci majú tvoje diela, tvoje diela má sultán. No, prvom, tak ďakujem za pozvanie a srdečne zdravím aj všetkých poslucháčov, samozrejme, hej, tohto rádia. Takže... Môžeš pridať do hlasu, lebo ja Dobre. hovorím to z takže aj ty, keby si pridal do hlasu. Dobre. Dobre, no, takže je to úžasné, zostali sme na chvíľočku šoku, ale už sme sa z toho spamätali. V tejto relácii uh, je to vždy tak, že na začiatku uh, hoď povie také malé kurikulum, víte, také dôležité veci, napríklad, že si sa narodil, alebo hoci aj aké si znamenie a že si chlapec, alebo či vyznávaš nejakú inú formu svojho pohľavia. No, ďakujem pekne si to zvládla bravúrne. Keď štúdiu zistia, že hlavný technik zabudol prísť, tak to je teda prúsr. Dobre. <sík> Možno v Amerike, my na Slovensku máme Petra Kršáka a Kršák vie, čo sa má urobiť. No, nevadí, dobre. Už ma ten šok prešiel, takže, takže takto. Áno, som chlapec, nevyznám v tomto prípade nejako iné, iného <sík> že sú muži a ženy. No a... Či som, sa, či som sa narodil, no tak to vyzerá, že bohužiaľ asi áno, to sem teba. A e, narodil som sa v Komárne, no a to s tým svetom si už spomenula. V Komárne, ako si sa dostal, prosím ťa, potom z Komárna, kedy si odišiel z Komárna? Uh, je, vieš, na čísla som bol vždy lavý, ale taktie... Ale vám, dieťa vás... ako školák, alebo ako už to, dospelák. Momentíček, ako 5-ročný? keď som mal 5 a môj brat 3, tak sme sa, no, moji rodičia sa s nami presťahovali do Komárna. Teda z Komárna do Bratislavy, prepračte. No a tak tam som navštievoval postupne 3 základné školy v Pálenisku, hej, vo vočom ktorý, už ne, to, to už dneska neexistuje, potom na kladnianskej, to je aký prievoz, no a na Nevedzovej. Iha, tak si sa aj po Bratislave pohyboval. Ano. No a, a potom prosím ťa pekne, ty si skončil výtvarnú školu, ale kým sa k tomu dostaneme, prvé lásky alebo také nejaké prvé, že prvá cesta, nikde do zahraničia, wow, tu je všetko iné. No tak už chápem, prečo si mi nechcela dopredu dať nejaké otázky, <laughs> všetko je ale prima, že? No prvé lásky, tak samozrejme, keď človek už dospieval, alebo jak to nazvať, tak pokúkuje, už na základnej škole sa nejaké dešata páčia. A, ale tak tamto to zostalo len pri asi obdimných pohľadoch a to je asi všetko. A nejako to v tebe vzbudzovalo nejaké to umelecké cítenie? Ako rozlišoval si, že niektoré tie siluety sú krajšie ako tie druhé? Alebo tie detaily? Ty si skôr na detaily, alebo skôr syna? Nie, v tom, v tom čase som pozriem ja každý iný chalan, že sa nám niečo to buď páčia, alebo nepáčia. Väčšinou tie, ktoré boli pekné, alebo krásne, tak to o osobe vedeli a tie druhé zase, zase vedeli tú opačnú polaritu, že? Takže tam, tam nie no mňa mama viedla k vytvarnému umeniu, takže... A mama bola tiež výtvarnička? Mama učila na školách prvého, druhého stupňa a učila proste dejepi, slovenčinu a vytvárnu výchovu. Takže ona ma k tomu viedla. Sa snažila nájsť, nájsť ktorým smerom by som sa mal v živote orientovať. Hej. Neviem, mám ísť bližšie k tú mikrofonu? Áno. Áno, do... bližšie k mikrofónu. No bol moja... si taký talent, že akože mala z teba radosť, že dobre to pada na úrodnú pôdu, alebo skôr si trpela, musela toho napredtrpieť, aby ťa do toho držala pritom. No, Moje rodičia, <coughs> to, oni to vyskúšali na viacerých frontoch. Najprv si mysleli, že budú mať hudobného virtuóza doma. Mm. Takže som chodil a platili chudiaci, si doteraz pamätám 40 korún, to znam či mesačne, či týždene platili proste výcho hudobnú výchovu, že som chodil na akordeón. A po štyroch rokoch tá, tá vani učiteľka sa ohlásila, či môže priťať na návštevu. Oh. Tak prišla k nám na návštevu a naši teda pozerali, čo je, nie? A dlho bolo ticho a potom otec sa teda opýtal, akože dôvod tej návštevy, akože v súvislosti asi so mnou, nie? Ano, že áno, ale viete, ako vám to povedať, že ja vám to už štyri roky platíte Františkovi hudobnú <sled> výchovu, ja vám to poručujem. Už neplatie viacej. Nedoporučujem vám to. Povedala to jasne. No a naši boli tvrdíne a, a tak boli ticho. A, no viete, iní ľudia už hrajú na 120 basovej harmonike. On má stále tú základnú. 32, a keď som ho zobrala raz na koncert, tak e, e, tú skladbu 70 cukien mala, čo sa učil 4 roky, čo už druhý hrajú vážne záležitosti, tak tam urobila asi 120 chýb. Čiže a zakomplexovaný odišiel celý červený z toho podia, Čiže keď vás prosím, neviem, aké má iné vlohy, ale... <sícť> Toto už neriešte. Ale hudobnú prosím vás, nie. <sícť> takže tak skončila moja kariéra. Výborné. Do športu si sa nepúšťal? Robil som všetko možné. No. Takže keď toho človek robí veľa, v ničom nič nerosiahne. Mm -hmm. Naozaj, všetko možné som robil. Všetky možné v záležitosti, ale nikde, nikde som ako nerosiahol nič podstatné. No. Takže potom mamina vystihla, že určite tento talent bude no, lepší. Najviac ma to bavilo. Takže takto, no. Dobre, a čo ťa bavilo potom na živote, také ako keď sa človek dostane do takého toho veku, tých 18, že začína byť dospelý, tak čo si si začal uvedomovať? No, zaujímala ma tá, to vytvarničenie, to je pravda, rád som kreslil a tak tomu som sa venovala, ale v tom, tom obrovi som sa venovala aj e, hovorím aj tým športom, časté zranenia boli a, a jedno s druhým a mal som to dosť komplikované a v detstve aj neskôr takže zostal som pri tom výtvarnom umení asi preto, že nič neviem No tak ako stačí to vedieť to, čo ty vieš z výtvarného umenia to celkom stačí vedieť takže, ktorí boli tak, také tvoje ako, že na začiatku ešte počas štúdia, treba vzory, alebo tak lebo však každý obdivuje niečo v tom svojom, v tej svojej branži, že či si si tak už cez iných ľudí začal uvedomovať, že toto to, to, to je to, čo sa mne strašne páči, lebo tento človek, ten majster v tom je. Mal som obrovské šťastie, že e, som aj strednú umelecko-primyslenú školu, ako aj vysokú, v obidvoch prípadoch som, mal, som bol na oddelení voľnej grafiky. Mm -hmm. Čiže tam tá fantázia, e, ktorá v človeku každom človeku úžite je, tak sa mohla rozvinúť naplno, lebo nebol som nič neobedzovaný. Dobre, čo tam bolo ešte, lebo mne sa zdá umenie, že vždy musí byť voľné, tak je pre mňa teraz prekvapujúce, že existuje oddelenie voľnej grafiky. Áno. A ešte akej? Okay. Dobre, napríklad na Vysokej škole výtvarných umení bolo aj oddelenie e, knižnej grafiky, potom bolo aranžerstvo. Je hej. tak. Potom textil, socha, A... sklo, čiže tých oddelení, myslím, že bolo 12, fotografia. Ale niektorí veľmi chceli, všetci chceli ísť na voľnú grafiku. To je Prečo je to veľmi ťažké? Pretože to je voľná grafika. Voľná. Áno, keď chcieš byť umelec, tak potrebuješ, <laughs> potrebuješ mať slobodu. V tomto je, tom, tom je to čaro umenia. Mal som šťastie. A dobreho profesora som na umeleckej príjem Gabriela Štrbu. Dneska už teda neboje ho. Ten nás viedol precizite. A vždy hovoril, lebo tam už ktedy sa ukazovali už tie symptómy, ktorí odmietali sa učiť kresliť a tvrdili, že nie je potrebné kresliť, ale je potrebné dať srdce na či už papier alebo olej, platno alebo sochu. No a on tvrdil, že dobre, ale najprv sa naučte kresliť poriadne a potom si robte, čo chcete. A takisto pán Brunovský, čo bol šéf katedry na Vysokej škole výtvarnej umenie, ten zastršoval knižnú a voľnú grafiku. Tak na voľnej grafike bol docent um, Igor Rumánsky, môj hlavný šéf. No tak tak takisto nás teda drvíli poriadne, že naučiť sa kresliť najprv. Oh. Ne, Nehovoríš, že to musí byť slovenský realizmus, ale za to som nevďačný. No to určite, lebo niektoré diela, skutočne ako človek má pocit, že to urobilo trojročné dieťatko a to je väčšinou od tých, ktorí hovoria, že treba tam dať srdce a nalijú tam kýbel farby, ale asi ten základ zrejme je práve, tom, že vieš dobre kresliť a potom si môžeš dovoliť aj červené a čierne bodky. A ľudia už... <laughs> je viac takých umelcov, ale keď vidíš ich tvorbu na začiatku, tak vieš, že ako môže si dovoliť už robiť takéto srandičky. Veru. Ty si na tom ako? No, Kreslenie ťa bavilo, bavilo? No, áno, bavilo ma. A priznám sa, samozrejme, človek sa potrápil kým to došlo do tej formy, že som videl úlavu aj na tvári tých mojich docentov, Igora Rumanského, potom Albina Brunovského a podobne. A ho hodne som experimentoval. A napríklad Albín Brunovský robil skoro výlučne všetko leptom. Uh -huh. A Igor Rumanský nás učil tiež ten lept, ale aj drevorit, linorit a podobne. V tom boli majstri. No a ja som sa už na vysokej škole vypracoval, teda vytvarných umení vypracoval aj v technike mezotinta a akvatinta. Môžeš potom... opísať, lebo rozumiem z toho týntu, čo je atrament a, a, a akože opis, že, že aký je rozdiel. No, tak toto je dosť vec, lebo každá ta technika je diametrálne rozličná. Lept je najnoduchšia je suchá ihla, ale v skutočnosti je z najťažších, lebo je te ala prima ocelovou ihlou, alebo diamantom do kovu. To sa na, najviac a, oplatí, no, je to najvýhodnejšie ísť do, do, hli, do zinkového plechu, Uh -huh. No a tá linka sa neleptá, nič, jak je vyritá, tak je nezasadne sa nejak retušovať. Či niekto povie, to je bez chémie, Bežeckého, to je najľahšie, no ale tam najviac vidieť chyby krezebné. Uh -huh. To je suchá ihla. Potom je lept. To je skoro to isté, akorát, že sa na plech nanesie asfalto, e zatepla e asfalt, ten sa rozvalcuje a nechá uschnúť. No a potom sa tam robíte návrh e cez indigo papier ketisy, a dneska sa to robí svetlom. No a potom priamo riete do toho kovu. Mm -hmm. To, čo preriete, je prerité. A to celé dáte do kyseliny zúsičnej. Mm -hmm. A kyselina zúsičná tie, tie vaše e, vrípy alebo rýhy ešte viacej prehlbí. hĺby. No sa to celé umie. A e, technickým vezinom, riedidlom, acetónom, to je jedno, ten asfalt zmiete z povrchu. Ostane čistý plech už s vyritými e, rýhami. To je lept. No a potom prstami vtlačate tak v prípade, v prvom prípade suché jihly, tak aj v lepte, prstami, palcami v farbu do tých rých, celé sa to syntetickým tampónom vyleští, čiže farba zostane nie na povrchu plechu, len v, e, v tých rýchách, vnútri. Preto tomu hovorí techniky. No, dobre, takže to je suchá ihla lept. Potom je tu akvatinta. Aquatinta sa robí úplným spôsobom, si sa to robilo ručne tak, že v v kocke z dreva, ktorá bola na hriadeli, sa do stredu kocky dala medená doštička uh -huh. a vnútri bol kolofóniový prášok. To sa roztočilo a ten prášok pomaly sa dal na tú doštičku. No a potom sa to celé zohrievalo zo spodu. Na platni špirále. Sa to nesmelo moc zohriať, lebo to by sa zlialo, ale ani malo, lebo to by potom kyslina odplavila. A sa dá do tej kyseliny, ktoré nie je, to je ferichlorej, no chloryt železity a proste tam sa to, to vyždalo takisto, hej, okolo. To sú milióny bodiek a potom sa to umie a môžete ščetcom alebo akokoľový technológiou znova robiť ďalší, ďalšiu vrstvu a potom znova do, to, do, toho, do toho A toto chcel niekto šudovať, však to je strašne ťažké, zložité a ešte je to, a, to 100, potom No namerovať obraz niekto urobí za noc, ale toto nemôžeš si nikdy dovoliť, že za noc niečo urobím. No ten, to vytvarné dielo Genesis, ktoré vyhralo toľko súťaži vo svete, tak to som robil rok a pol, je s troch štočkov, ale tam sú všetky tieto štyri technológie. No a najkrajšia je technika pre mňa, to je technika mezotinta, mezotint, uh -huh. čiže zrnený bod v preklade. A to, sa, to je úplne iné, to sa rokerom, kolískou, skoblinou, ako len chcete, to je nástroj ktorý vyzreja kolíska, z zospodu sú vyfrezované zúbky a s tým sa nazrní doska. To trvá veľmi dlho. To sú staré holandské techniky. No a to je, to je, to je na nekonečné vysvetľovanie. Hej, toto to je krajovská technika, je najmäkšia. V princípe máte nazrnenú dosku, ktorá má milióny kráteríkov. Urobí sa skúšovný obťah tlačia rianskou alebo čiernou a máte totálne čiernu plochu. Výborne. Sa to potom umie, vysuši a hladitkami alebo dentálnou guličkou sa vyberá tým, že sa to potláča, tie kráteríky, tak sa vyberá svetlostmi a modelujete tvár. Mm -hmm. To je, to sa, takto v to, sa... to je, a Ja som bola u teba uh, tak, že som v atelírii videla tie veci, no proste ako všelijaké rídla a všetko také, že musíš byť strašne pedantný, lebo keď to zarieš inde, tak nemáš možnosť nápravy, ale je to podľa mňa aj taká, ako ja som si vždy myslela, že najťažšia je socharina. Veľmi si vážim sochárov a poznám veľmi dobrých socharov. To, to nie, sa nedá porovnávať, nedá, ale neviem, nie som si istý, možno to je ešte ťažšia technika, neviem. Ja sa to teraz dá takisto, keď ťa počúval, keď hmm. som videla v štúdiu, čo si tam robil, že toto je technika aj namáhava, fyzicky namáhava. Socharina, potom sklo, a tieto technológie považujem za najpoctivejšie skutočne. No ty si v nich dosiahol veľké úspechy, ale zatiaľ Sonička ukazuje, že máme nejaké otázky, tak budeme, budeme pekne dávať otázky. Sonička, jednotka, mikrofonik. Áno, dobrý večer, vážení poslucháči. No strašne rada, že som mi dostalo z tejto cti. Prvá je to na otázka, Prvá otázka je, dobrý večer, bude prosím aj záznam? Záznam je vždy v archíve, takže keď budete chcieť záznam si vypočuť, tak bude v archíve na Slobodnom vysielači, takže nájdete si www.slobodnývysielac.sk a tam v archíve budete mať záznam. Druhá otázka od poslucháča z Dobrý deň. Ako sa darí s tvorbou diela, ktoré bude zapísané do Guinnessovej knihy rekordov? K tomu by sme sa boli určite dostali. Je tam aj ďalšia otázka. Dobre, tak poďme na ten, na ten obraz, ktorý proste Genesis a povedz všetko od toho, od prvého nápadu až po to, čo všetko sa dialo. Kedy prišiel úplne prvý nápad, To bolo ešte v Kanade, ale pretože sme sa rozhodli presťahovať, tak rok trvali prípravy na presťahovanie a nebol čas ísť ani do kontúr toho, ale to proste v tej hlave vrelo. Urobil som si, momentálne mám 5-metrovú skicu, ten Genesis, ako príklad, má určitý rozmer a má 5000 cm štvorcových a toto diel, a je to taký panoramatický výjav alebo pohľad do vesmíru. A toto dielo, ktoré chystám, bude z 5 plechov 150 na 100 cm, podlžke bude 5 m a do výšky bude 1,5 to znamená, že skratka dokopy to bude 100 tisíc cm2, hm. na Genesise genesi je 38 planetiek, v ktorých sa odohráva dej a tu bude 380 a v každej sa bude odohrávať dej. Symbol bude asi taký, že genejem ja svojho času tu bola aj je Biblia, však klubu k dolu. Nový zákon, starý zákon a neviem. Ale tam veľa vecí zkrátka bolo daných von, nechcem ísť do, do týchto záležitostí, ale písmo sa dá všelijako falšovať. No a potom boli posielaní proroci, alebo ja neviem všelijakí, tie väčšinou skončili na kríži, alebo proste ako jeden človek nie. Ale potom je to možno myšlienka, že keby vzniklo dielo, ktoré bude vo všetkých galériách sveta, a už teraz je ja o to záujem, tak e, tam ľudia budú chodiť a tam si každý nájde svoje. Uh -huh. Či je človek veriaci, neveriaci, inteligentný, menej viac alebo genius, tam si nájde, každý nájde svoje a nie je možné odteľa nič vytrhnúť. Tam to proste je... Čiže to to ako taký pokus ešte e, pomôcť tejto populácii. Tam budú e, e, najdôležitejšie artefakty, to znamená vesmírne a kozmické symboly držať v rukách ženy. Uh -huh. nadlhavou vedla seba, alebo akokoľvek. A to bude robené technikou planetiek, v sa budú nachádzať. A to bude robené technikou mezotinty. To je tá najkralovská uh -huh. technika. Ako, ako dlho ti to bude trvať? Čo plánuješ? No, francúzi to vypočítali, že pokiaľ by som dorobil tak technologicky, ako Genesis, ktorý som robil roga a pol pri 5 štvorcových, tak tých 100 000 cm štvorcových, pokiaľ by som si ulial nedelu a robil by som 6 dní v týždni 15 až 17 hodín denne, tak 33 rokov. Pokiaľ by som... Čože? Áno, nema... ale pokiaľ by som si neulial jako žiadny tento deň v týždni a robil by som 7 5, 5, 15 hodín 17 denne, tak 27 rokov. Čiže nikto mi neverí, že to môžeme spraviť, lenže technológia postúpila. No. Kedy si sme napríklad si svoje návrhy ktoré sme si kresli na pauzovací papier, sme ich prekreslovali na povrch medených platní pomocou indigopapierov uh -huh. a bolo to veľmi nepresné a zdlhavé, neobyčajne zdlhavé. No a potom sme museli používať ja neviem, na lovo-na pravo dve tehly, na ne doska, ktorá bola 5 cm na tou, na tou, na tou platňou a z výšky sme museli vyrývať, čo sme chceli, lebo ako sa dotknete toho, z tej skice, čo je robená indigo, indigo papier, vám to zmizne. No teraz... No, ale o čo sa jedná, že... No, vy to vymažete. Jasne. A dneska, že takéto primitívne tieto nemusia tam byť, lebo existujú projektory. Vy si môžete zoskenovať akýkoľvek predmet, alebo aj tú vašu skicu, nahodíte to do super projektoru a svetlo sa nedá nejako sfalšovať. a ono to má už aj korekciu uhlu. Nemusí to byť hmm. nado mnou, ale môže to byť meteor mňa a mám to presne, presne to svetlo mi svietí. Tie kontúry sú dokonalé a je to rýchlejšie. Je to 17 až dvaseťkrát rýchlejšie. No dobré, ale aj tak to bude tých niekoľko rokov, desiatok rokov. No nie, nie. Nie? Mm -mm. Ako to vidíš? No ja som mal sprvú pri tomto, ja takto trináza a roka sa na to dielo chystám. No. Trináct roka sa už chystám, ale mm, jeden taký mudrý, mudrý človek, môj kamarát, ešte z Venkuru, je to Svami Majš Varnanda, vyhlásený za jeden zo 17 žijúcich svetých a bol vyhlásený v katolického círku, on dobrý kamaráti, tak on mi povedal, Franky, nerob si z toho nič. E, všetko dobré trvalo vždy veľmi dlho, ale mm -hmm. zlé veci sa udejú lusknutím prsta. Viete, mm -hmm. auto nehoda. Pád, toto, yes. Ale dobré veci. Cheopsovu pyramídu tiež neurúbli za tri týždne. Viete, alebo za tri dni. Ja, ja to neporovnávam. A toto dielo, ktoré sa bude volať mesič, čiže posolstvo, alebo odkaz, tak... E, hodňa sa chystám, kopa ľudí mi už ani neverí, že to dokončím, spústu peňazí som do toho vrazil a ešte aj dám, tak 3 e, e, roky. Za 3 roky to chceš urobiť? Uh -huh. Francúzi, Nemci, nikto mi nechce veriť, lebo ich technice vypočítali, že to nie je možné fyzicky, lebo už mám koľko rokov, že? Plus tých 30, 33 alebo 27, to už není možné. No to už sílu by si nemal. Ne? Lebo ja idem z kúbca. Hej, Takže keď mám 64 rokov, nebudem tu 128, to mi nehrozí. Hej, čiže už som za polovicou života. Idem dolu. Takže musíš s inou technikou. Áno, mám ju vypracovanú, mal som 54 neriešiteľných problémov pri tom, čo sa bavíme. Ano. A dneska zostalo už iba 7. Hej? No, Takže... 7 problémov z 54 a ten najzákladnejší problém, ktorý to môže celé pokaziť? Hm. Je tam veľa faktorov, Nechcem, lebo to sú negatívne veci, nechcem do toho ísť. Hej. Tak Ale chcem len povedať toľko, že nie 33, 27 je možné o tohto rozhovoru, čo bavíme, do troch no. rokov to máte, lebo som už pripravený. Mám kvôli tomu tri ateliéry, hej a najväčší list na svete, kde to budeme môcť tlačiť, špeciálna firma v Londýne mi vyrobila papier na to. Hej. To už ten aj podľa mojich, mojich návrhov, uh -huh. Čiže ten papier znese viac ako papieru, ktorý našli, tu v hrobke, uh -huh. lebo som tam navrhol dávať kriedu. Medzi vrstvy. Viete, to znamená, že to nebude nikdy žutnúť a papier má pH 7,6, to znamená, to je väčšie. Uh -huh. A krieda je stará 220-280 miliard rokov a tá sa dáva medzi te, normálne to, vo fabrike medzi tak, tie vrstvy. Takže tú väčšnosť potvrdí. Áno. A plus do farieb som navrhol dávať tej firme Charbonel stabilizátor je vždy olovo. A navrhol som tam dávať olovo nie z tých starých španielských a anglických frega, čo tam toľké medzi sebou počas uh -huh. doby viete, španielských týchto invází, ale lebo dobre, normálne olovo má veľmi rýchly e, priebeh medzi molekulami medzi sebou, ten elektromagnetický impuls je veľmi rýchly, uh -huh. to znamená tie farby budú rýchlejšie žltnúť, čím je olovo staršie, tým lepšie. Už dobre kmitá, keď je to 406 rokov staré olovo. Ježiš, a to potápači predávajú potom tej firme. Ona to skupovala od nich. A ja som navrhol, neberte od nich e, toto olovo. Žiadajte ich, aby brali olovo z tých rínskych a gréckých triér. To je 3000 rokov staré. že bude inak reagovať. A to je stále. To dali do tých farieb. Dávajú a tie farby sú najlepšie na svete. Takže to dielo ťa teda niekoľko, niekoľko, niekoľko prežije rokov. No, ťažko povedať, lebo ľudia, ktorí sú v tomto biznise, keď mu povie, že moja práca vydrží 5000 rokov, tak to sa nedá dokázať. Ja to je dosť dôležité. Ale, ale bude, je najlepší papier, už mi ho vyrábajú a bude aj najlepšie farby na svete. Svetlo stále. Takže zatiaľ, keď sa nevymyslí niečo nové, tak to bude jednoducho naj. No, uvidíme. A ty veľmi rád ideš do tých najvecik Takže, čo je zaujímavé na tých tvojich dielách, ja keď som bola u teba v ateliéri, tak sa mi to zdalo také ako, že málo ľudí tomu verí. Ty si nám dal ten genezis na takej fotografii a jednoducho si povedal, že dajte si obrázok putlavu do obrasti pánvy a uvidíte, že keď máte nejaké zdravotné problémy alebo niečo sa deje, No, tak v podstate sa vám to zlepší. Mám s tým dobré skúsenosti, no a ja som si hovorila, že no určite, no tak ako. <tok> no a teraz ľudia, preto aby som neverila, tak som povedala všetkým tým priateľom, čo tam boli s nami, čo Gustík Múrín zorganizoval to stretnutie u teba, že nech mi zabolajú, že či to s nimi niečo robí. Oni všetci mali normálne nejaké pozitívne ako prestala ich hlava boliť ľahšie, zaspávali, neboli ich kríže a také veci, tak som si hovorila, že tak sa ťa musím opýtať, že či s tým máš aj e, ďalšie skúsenosti, predpokladám, že si to nedaroval len našej skupinke. A ešte by som ťa poprosila, ja viem, že sme rozhláza, že je veľmi ťažké ako to genézis e, opísať, ale keď ho opíšeš ty, tak si ľudia budú vedieť urobiť predstavu. Dala si mi vlastne teraz dve rozšírené otázky. A tá prvá bola, že liečace schopnosti toho Genesisu. Áno. No je to dokázané, hoci som tomu nechcel veriť. Sám. Sú tu skupiny vedcov, ktoré vlastnia prístroje, ktoré merajú, merajú energiu. Tá energia je negatívna, neutrálna, alebo pozitívna. A prvé prístroje tá energia sa meria v bovisoch. Uh -huh. tými, to sa dá ja som to týmajú. zažila v bosnianských pyramídach. Tam to ti merajú tam, aj, a proste ako, je tam... 10. No, 10. No, 10. Takže veľa bovisov a veľmi dobrá atmosféra. Jemí Rosmana, Dobré, je vlastne môj kamarát. No, že? fantastické. No, nie sme, no, dobre, takže ideme k veci. Že prvé prístroje boli do 100 tisíc e, bovisov. To znamená, že ten obraz, keď vyžaruje... Maximum, alebo to je jedno, napríklad Monaliza vyžaruje 84 tisíc bovisov v centimetri kubickom, uh -huh. permanentne, liečiacej energie. Uh -huh. no, od L. Greka ukrižovanie Krista 82 tisíc a, a nočná hliadka od Rembrandta 80 tisíc. A teraz si predstavte, že namierali ešte, to je na Columbia University aj v New Yorku, ale aj na British Columbia University v, v, v Vancouveri mi namerali, že 100 tisíc. 100 tisíc predtolo, ten prístroj mal maximum scale, scale no, ten, ten, proste maximum mal re, range, no. Viete, čo myslím? Áno. By... Proste mal maximum... Nemohli ísť stup, ďalej. V ísť vyššie. Odtedy niekoľkonásobne už sa to zmenilo a dneska tá maximum tá hranica je 10 milión. No a takto som teda kukal, že minulý rok v septembrí napríklad mi namerali na z originálu, že v jednom centimetri kubickom to vystreluje kývadlovým spôsobom, hej, impulsným spôsobom. Mm -hmm. 10 milión cm mm. Takže... Tak to je fantastické. No, sám som tomu nechcel veriť. A je tam dosť pozitívne energie a si sa pýtal na feedbacky, tak napríklad mm -hmm. jedna pani pani Kavková konkrétne z, z Vancouveru chodili k nám každý týždeň na návštevu aj so svojím vládkom manželom a ona sa priznala, že sa dobre cíti. A potom došlo na to, že sa cíti dobre, keď sedí u nás v bujovačke a nad, nad ňou bol ten Genesis. Tak chcela jeden. Fajn, tak poslala do banky, vládko prišiel a jeden si zobrali z edície. A bola streda. A ja sa pýtam, tak v Brstežne sa vidíme? Ona, že nie. Hovorím, prečo? Lebo v útorok mi odrežu nohy. Ja. Tak to je také divné. Ja hovorím, prečo? No, lebo mám posledné štádium cukrovky. Puf, tak ostali sme ticho. Ale zobrala ste ten genetizát od pozuchu a odniesli ho. No a predstavte si jednu vec, že 7 mesiacov nič. Lebo čo ja Čo my zavoláme? Dobrý deň, Kavkovi. Tak... Už máš odrezané nohy? Ako beznožičiek. No? No. To, to sa nedá. No a... A nič. Skončilo tak, že nemali sme odvahu. A posledným mesiacom zvoní telefon, že či môžu priznať návštevu. Na tak boli sme ako barení tak fajn. Čuk, čuk, došlo k tomu. Otvoria sa dvere ja som sa díval dole, lebo som myslel že oni ju budia tlačiť na vozíčku. Yes. ona prešla pekne okolo. Ja pozerám. Bez noh chodiť normálne. Tak potom hovorím šeptom Renke, počúvaj, jaká americká firma je urobila tie nohy. Lebo ta nešla tak panák, ale išla normálne že však si všetko poviete, povedzte pod zamienkou, nech ti pomôže s kavičkou v kuchyni a spýtaj sa jej. Na záchvilku taký smiech. Ó, Frenky, že ja hlúpa, to som ti mala hneď povedať. Pozri sa. Ja som išla pondelok na predoperačné vyšetrenie a tam mi zistili ako pomerne znateľný progres. Tak lekár si sa poškrabal, viete čo, počkáme týždeň. Ale ja som stále spávala na gauči po tým v som. A tam mm -hmm. som štrikovala. Jasne, yes, yes. jasne. No a proste išla po týždni a každý týždeň sa je to zlepšovalo. A teraz posledný mesiac mesiacom pozri. Ja hoľa štyri. Som ja som skoro odpadol. A ja hovorím, ma to jako. A ešte som prestala brať, či nejaké tie... Lieky som zrebovali. A ona, že ja si myslím, že to je týmto, lebo ja tam cítim tú energiu. No takže... No, no a skús mi ty vysvetliť, čo si myslíš. Ako, ako tam dostávaš tú energiu alebo bol si niekde na nejakom regrese, kde ti povedali, že niečo si bol sveté významné v minulom živote a že to prenášaš, alebo sa vedome na niečo napájaš, alebo sa nevedome na niečo napájaš. Určite si nad tým rozmýšľal, že ako si to vieš vysvetliť. Poznám viacej ľudí, veľmi budrých aj takých, ktorých si veľmi vážim, ktorí majú trošku iné názory ohľadne tej inkarnácie a reinkarnácie, čiže do tých by som nešiel. Mám na to svoj názor a možno, ale už nikdy nebojím za svoj názor, lebo kedy si ako študent som, ešte ako ateista som tvrdovšine bojoval za už tie svoje názory. Mm -hmm. Napríklad s farármi som viedol zúrivé súboje, neviem čo. A potom o 20 rokov som došiel na to, že... Niečo existuje. Že oni mali pravdu, nie ja. Mm. A potom som na to rozmýšľal, čo ma provokovalo. Napríklad v pokojvých hej. A uh -huh. ako ateísta som bol úplne utrhnutý z reťaze. No a preto na otázky inkarnácie a reinkarnácie to nehovorím, že bojím za svoj názor, mám svoj názor, ale musím dospieť k tomu možno správnemu názoru. Uh -huh. Lebo my môžeme e, v tomto našom bytí alebo živote vedieť len to, čo nám je dovolené. Uh -huh. To, čo nám nie je dovolené, lebo napríklad máme na to príliš nízku alebo akúkoľvek inú úroveň, tí, čo majú vyššiu úroveň, je im dovolené viacej vedieť. A tí, čo majú nižšiu úroveň, tak môžeme akorán sa kúkať a dúfať, že raz to pochopíme a vycítime. Preto nebojím za nikoho názoru, ani za si, ale keď sa na dopíta, tak ho poviem. Hej? Čiže ešte raz, my môžeme vedieť a ísť len do úrovne nášho vnímania, toho vybračno-svetelného potenciálu a už to je polohy v tomto uh -huh. vnímaní. Nemôžeme ísť vyššie, lebo na to nemáme kapacita. Uh -huh. Nehovorím o inteligencii, o egu, o ješitnosti, o školenosti, viete. To môžeme zahodiť. Ale hovorím o podstate našej. Každý z nás je individuál. Fakt, to je neskutočné. Každý z nás je individuál. No, ale vždy, keď som niekoho podcenil napríklad, tak vždy som dostal facku z inej strany. Uh -huh. Dneska nepočujem nikoho, a tých faciek je menej. <laughs> ono človek tak pomaličky na to príde, mm -hmm. že, že vždy, keď niečo vyvedie, tak facka príde proste. No, aj tri. No. Aj, aj tri je, to, je to jasné, ale sme šťastní, že to chápeme, že vieme pochopiť tú facku, lebo niekto ani nepochopí, že prečo ju dostal. Takže... Na, naučil som sa jednu vec, alebo učím sa ju, že keď prichádza informácia, sa snažím to moje ego držať držať a rozum, no často kladať školenosť je nám na závadu. Ale držať to pevne v rukách, mm -hmm. lebo ten rozum aj go bude vždy bojovať. Viete prečo? Lebo je limitované. A keďže je limitované, sa cíti ohrozené, zneistí. Ale ja sa snažím držať a nemusím niekomu všetko veriť. Ale ja sa to snažím zachytiť intuitívne cez srdce. A tam, keď sa to zachytí, lebo ten duch je dokonalý, tak to je potom pravda aj pre mňa. A z toho môžeme benefitovať. No... Ty si, vrátim sa potom k tomu obrazu, ale ty si precestoval celý svet, strtol si sa s mnohými významnými osobnostiami a v tom, o čom sme teraz rozprávali, koho si tak najviac vážiš, alebo kto ťa nejakým spôsobom aj posunul, lebo ono také stretnutia vždy neskôr zistíš, že aj vtedy to vyzeralo ako normálny rozhovorík, ale zrazu zistil, že ťa to posunulo, že proste si sa dostal Pokus ďalej zase v svojom vnívaní. Využil som napríklad, že Queen Elizabeth Teatr, e, kráľovské divadlo. divadlo vo Vancouveri, e, proste hostilo e, veľmi významných ľudí. Napríklad Dalaj Lámu. Uh -huh. Ej, a my sme si vždy kúpili listky, išli sme tam. No ja som využíval tieto momenty a pre, v prestávke som sa šuchol a, a sme sa skamarádili. Potom David Copperfield. Hej. Uh -huh. na svame Maješvarana to sme boli tuším trikrát a normálne sme bratia odtedy a má obrovský ašram v Indii uh -huh. a to je genius chlap no a to sú ľudia, ktorí sú vysoko, vysoko, vysoko nad nami čo týka duchovno-spirituálnych poloh, svetov potom, no a najväčší šok v živote bolo, keď som bol India, Tibet, Nepal Čína, ale hlavne ten Tibet a tam má oslovo Zlatý Lama uh -huh. o ňom sa hovorí, že je legenda že neexistuje a on existuje. Keďže no, ťa oslovil, tak musí existovať. No ako prvého bieleho človeka, to je zaujímavé. Musíte si predstaviť tento detail, že to je 1487 komnát, sál a podobne. E, najväčší palácový kom, komplex na svete. Ale len 87 tých sál je z pristupnených verejnosti. Uh -huh. Je to pod ochranou UNESCO. A tam je vždy dvojkilometrová šora v 5 stupoch a, tak, no a oni rozdávajú 95% z toho, z tej tržby deňne v Či Číne. Čiže Čína nemá záujem ich zlikvidovať, hej? Jasne. No a 3000 monks, no, níchov, níchov. s Lámou sa o to stará. A oni sú s Dalai telepaticky v spojení. Uh -huh. Ja som nevedel, že Dalai Láma mu dal e presne čas a priestor, kde tam budem, ale ono oslovil na chodbe. Aha. Takže to boli... Takže on to predovedel, takže ako... Ja som vedel, že to je on. Som sa na nej kúkol a fakt je v zlatom teda rúchu, to je pravda. A oslovil ma, boli sme v jeho izbičke, teda je, taká komnata a za dve hodiny, necelé dve hodiny e, som vystrelil asi 960 otázok <laughs> a, a, totiž, a nepadal som ani slovo, pretože on to bral z mojej hlavy a... Aha. Myšlienke rýchlejšie než hovorené. Lebo no, toto je len slovná ekvilibristika, čiže my sme primitívna. Tá naša zvuková slabičnosť, to je vlastne zase vibrácia, frekvencia. Ano. A to je jedna z tých najnižších. A on to zachytil myšlienkou a momentálne mi perfektno angličtinou odpovedal. Čiže vlastne v hlave si, ako nemusel si počuť, ale vedel si, že odpoveď ti prišla. Nezainteresovaný pozorovateľ povedal, že, že, že... sedeli a mlčali. Nie, že on mi odpovedal iba. Že on vie, vedie monológ. Uh -huh. takže už veľa vecí tam bolo veľa vecí. aj mi potvrdil toto dielo že áno že má vzniknúť a že je to dobre, aké bude posolstvo toho diela skúš ho troška opísať keďže sme v rádiu niečo opíšem, uh -huh. ale musím otvorene povedať nemôžem všetko uh -huh, dobre, tak o tri roky to uzrie svetlo sveta a, ale o tri roky bude aj populácia na tejto zemi iná, samozrejme lebo ono, ono stále stále už tie veci môžu byť bezpečné alebo nebezpečné. <rý> Čiže a ešte stále sa tu bojuje na veľa frontoch a hlavne na zatručovaní ľudí a tých spôsobe je No a toto im ukáže, tým ľuďom, že tak moment. Tento, toto sú symboly. Aby ste rozumeli, to, to budú symboly nielen všetkých civilizácií. Inkovia, Majovia, Astejkovia, Starý Rím, Gréci, Stará Čína, Japonci, Tartária, hej? Atlantida. Slovania, lemurania pred Atlantidou. potom tie veľké bytosti, čo mm -hmm. bolo ešte pred tým, čo nie sú v žiadnom, v žiadnom... Tie trojmetrová. 120 metrov mali tie... 120 metrov. V Tibete. Tak našli teraz nejakú trojmetrovú, preto som myslela. U, tak tie prvé boli polohmotné, jemnohmotné, prechádzali ešte cez, dokázali cez mm -hmm. prejsť, ale mali tvar, hlavy. Nie je to nigde zachytené, ani v žiadnom kostole nič. Mali trojholníkovú konfiguráciu hlavy uh -huh. s okom. Uh -huh. Kto to má dneska? Božilko. No, kto to má, túto konfiguráciu? To je aj na amerických bankovkách. Áno. No, nechcem ísť do detailov. No a už ta skupina ľudí to má v znaku. Tá, čo sa snaží ohľadnúť ovlád svet. No a v podstate sú dôkazy, že prví na tejto zemi. Sú na to normálne dôkazy. A tie dôkazy mám, hej. Boli Slovania. Čo? Potom boli tieto bytosti, potom boli Lemurania, potom boli Atlantania, potom bola, boli tieto veci, akože neandertálec a podobne, ale to vôbec nesúvisí, že s so opicami sme vôbec. No a potom už tá skupina posledných Atlantianov a ešte z Lemurany dostali príkaz naklonovať nového homosapiec alebo človeka, hej. So všetkými skúsenosťami, predložili v civilizácii. Akurát my sme z rastom najmenší. Uh -huh. Z rastom. A vôbec nezáleží na veľkosti hlavy. Zistili tí, čo nás klonovali. Záleží od hustoty spomienok uh -huh. a od citu, ktorý vieme vyžarovať. Lebo títo, čo boli nad nami, technicky, alebo dokonalí a boli priamo v kontakte za, ja neviem, so systémom, s vesmírnou inteligenciou, tak im chýbala, chýbali veľakrát citové rozpoloženia. A tento vybračný potenciál majú najviac ľudia. Takže ja z úštych dôvodov nemôžem ísť úplne do detajlov, ale mám o tom svoje skúsenosti. A... Zaujalo ma to, to Slovánstvo, že bolo tak hlboko a teda pri tých základoch, ale myslím si, že to sa dá, že momentálne tá civilizácia je taká ako kedy si rím, že tak troštička na odchode, na zmene toho všetkého, čo sa deje a myslí si, že preto momentálne je ten boj Slovanov a Anglosasov taký výrazný, vyhranený a už jasný, už si môže rozprávať to, čo, je, čo o Ukrajine, je to boj Anglosasov a Slovanov. Mal som možnosť veľakrát rozprávať v Amerike aj v New Yorku s určitými ľuďmi a pár zaspievali, najmä keď nejaký ten alkohol trošku, a v tebi ten, že oni vedia, kto tu bol prvý. Lenže nie, že si vymysleli. Na všetkom je kus pravdy. Adam a Eva, verme ako per takú personifikáciu, prirovnanie, hej? Ale určitá skupina ľudí, viete, o kom sa bavíme, proste oni, že tu boli prví. Čiže majú právo na hegemóniu sveta, hej? No a oni vedia, že keby určité dôkazové materiály vyšli na svetlo Božie a ľudia by sa to dokonca učili na školách, tak by to boli Slovania. Oni by stratili svetovládu. Takže mi no, ja povedali, že prečo si sa vrátil? A hovorím, pomôcť Slovanom. Pretože sily sveta, ktoré sú mnoho silnejšie, než hoci čo, čo na svete, sa nás snažia vymazať. Lebo nechcú kúpiť ako na západ. Hej? A oni čo máš s tým stále? Oni ti toľko peňazí nedajú, čo my ti dáme a tie veci k tomu. Ale nechápeš, že Slovanov nie je treba, že je treba ich vymazať. No ten bojok, to sa mi stalo v Londýne, to sa mi stalo v New Yorku, kapete. to není sranda, oni sa hrajú len z úsmevy, ale, ale keď ich človek dostane pod nejakými pohárikmi, oni zaspievajú. No ale musí to byť dosť príšerné, lebo som sa ťa pýtala tam v atelírii, keď som bola na návšteve, že prečo po tých možnostiach, že môžeš žiť kdekoľvek a že prečo práve na Slovensku a si horol, že veľmi nevieš, ale podľa mňa veľmi vieš. Áno, ale do televízie do rozhlasu hovorím, <kým> si musím vyberať slova, aby ste no, to rozumeli. Pretože, ja. pretože tak. No, a není záujem, aby Slovan priniesol toto posolstvo na zem. No ale napriek tomu to urobíš Dobre, poďme na to ináč. Môžem praviť jednu vetu k tejto? Áno. možno to Svojho času. Bolo to po druhej svetovej vojne proste v oblasti Tisúsko. Ďaleko, ďaleko na východe Ruska, proste v jednom, pri jednom banickom mestečku, tam ťažili bani, bani banici čierne uhlie. Teraz sleduj, čierne uhlie. Čierne uhlie, biele, teda, ropa je 200-280 milióna rokov. Keď sú pridáte 200 milióna rokov, ropa sa mení na uhlie, hnedé. Pridáte som mm -hmm. 300-400 milióna rokov, že už ste na 800, o 50 milióna rokov, a je to čierne uhlie. Čierne uhlie, dajte tomu miliardu rokov, sa mení na skalu. Pridajte 2 miliardy, je to uhlík. Uhlík je základná stavebná zložka vesmíru. Uhlík sa potom vracia do, no, mind, do mysle, tvorcu, a vytvárajú sa nové veci. Ale každá tam atom toho uhlíka má pamäť tých miliardov rokov. Uh -huh. To je dokonalosť. No a teraz si predstavte... Že... <laughs> a teraz si predstavte, že, že proste to nie z mojej hlavy, ja na tom dokonca mám fyzikálne tieto dôkazy, že oni poslali do Moskvy, ale pozor, to bolo po druhej svetovej vojne, že im padla štúlňa s čiernym uhliem do hlbokej, ja neviem, jaskyne diery, ale uh -huh. aj, z, aj s baníkmi. Tak samozrejme, ruské veci v Moskve povedali jasné, tak bola tam nejaká geopuklina, tak poslali tam vecov, horolescov, neviem čo. Oni tam teda vliezli a na veľký údiv, tam našli pohrebisko. Moment. Pod štúľňou, nad, nad tým bola štúľňa s černým uhlím, a pod tou štúľňou bolo pohrebisko. Uh -huh. Tak heď dali na Do Moskvy, z Moskvy prišla voj vojaci policia, iné veci, helikoptéry a vychiahli horko-ťažko jednu tú druhľu. Otvorili a mám dokonca videa o tom. A tam ležala v tej Tej, v Aspiku, v transparentnej tekutine, krásne dievča v jednoduchom oblečení, tak čumili jak púci. <hý> celé, celé mestečko sa tam zišlo. No a zobrali, teda tam, tam sú viaceré teórie, že zobrali je z, z prstu, z, z, z, z kože, z svalovej hmoty, z hošliach, z kosti a z, z nechtu. Lenže to začalo černať. Mm -hmm. ne? Tak to rýchlo vrátili naspäť, ale to zvom zružovalo. Potom to celé zobrala helikoptéra a išli do Moskvy. Zmizlo to. Za chvíľku, tri týždne sa dovalilo e, vlakom menšia armáda a zabetonovali to celé. Dali tam Roxory a zaledali to betonom. A KGB agenti chodili po mestečku a ľudia museli podpísať, že nič nevideli. No a kdo nie, tak skončil na Sibíri. No a dobre, koľko bolo po druhej svojej vojne? Teraz pred pár rokmi šéf v Rusku dal príkaz do všetkých významných laboratórií, lebo aby sme sa rozumeli, za obrovských obetí ekonomických zrušili, zrušili ten mm -hmm. pancier, železobetonový, a zobrali 76 druhý loteľ. A, čiže vzoriek majú veľa. Jasne. A do Moskve na iné miesta. A na 500 laboratórií do sveta. No, čo je opačná strana? tak tí zlikvidovali 278 z tých laboratórií, ale z 200, neviem, koľko to vychádza, 22, sa výsledky dostali do sveta. Je zaujímavé, že žiadna vedecká práca ani publikácia o tom nepíše. Nikde. To je sila temná, čo? No a tam sa dokázalo, a teraz ten výsledok, to mi pomiešalo trošičku aj to, čo sme sa učili na školách, že si predstavte, tu sa hráme s tým Adama Jeva no koľko, tisíc rokov, 7, mm. 8, 9, nech to 10 tisíc ja neviem, neantratácii, 40 tisíc. Pritom pyramída v Bosne je 24 tisíc. Hm. A Helopsová pyramída hovorí toľko a toľko. Není 4-5, je to 15-18. A dobre. A čo? Tretin. Chamurapi a vôbec Babylon a týto. No, no. Nech to je 6-8. A tu sa zistilo, že, tá, že všetky vzorky boli staré medzi 800-850 milión rokmi. No a teraz moment. Bomba. Mexická univerzita Univerzita v Oslo, Tokiska, univerzita, un, táto, najväčšia, tá, čo tam je na databáze, laboratórium, a tak ďalej, a tak, ďalej a tak ďalej, veľmi významné univerzity a labáky sveta ukázali, že vzorky bez diskusie sú staré medzi 800-850 miliór rokmi a DNA je slovanské. Tak to je no, Tak to ma zložilo, pretože tak, čo sme sa potom učili my. A čo sa učíme dodnes, ale zase, keby sa učila pravda, tak by sa museli každého, každý rok pri každom novom výskume prepisovať všetké učebnice. Budú keže... sa musieť, čak to aj Semier Osmanagič, šéf v tej Boste, hovorí, keby, keby, boli by sme neby, ale keby sa to všetci dozvedeli, tak musí sa všetko prepísať. Ale niekto to nechce, aby sa to prepísalo. Ja myslím si, že vyhráme raz tí, čo to chcú, aby sa to prepísalo, aby bola jasná pravda. Máme, sme na to dosť vyzretí? Nie. Nie sme na to dosť vyzretí, ale to neznamená, že nevyhráme. Len nie som si istý, či ja to zažijem. A tak dobre, že vek sa bude predĺžovať, len bohužiaľ sa predĺžuje takým hrozným spôsobom, že ľudia posledných 20 rokov ležia na kapačkách a proste hlavne, že dožijú 90 rokov. Tak to asi nikto nechce. Podri sa, Nerika, že úroveň myslenia ľudí kde je COVID a tak ďalej. Jak je to možné? Že si to ľudia nechali nacúcať do hlavy a vôbec všelijaké veci. To znamená, že je značné množstvo ľudí niekde inde. Keď to si nechali, dobre, a kto by zobral toto, čo som teraz hovoril? Však uh -huh. to, to bije do očí. Počúvaj, ja vychádzam napríklad, že aj Biblia, biblia má pravdu v mnohých veciach, napríklad v starom zákone, vraj, teda... Boh alebo ten systém poslal, poslal e, ako na zem ľudí ale aj toho Diabla aby pomáhal so, svojou, so svojimi armádami Anielov ľuďom on pomáhal prvým ľuďom uh -huh. a teraz moment čo sa tam píše, že to boli ľudia a nehovoril, že potom boli tie truholníkovité s tou konfiguráciou a potom boli Lemurania a Atlantiania. a my sme znova akože ľudia Čiže my sme prešli obrovským vývojom. Uh -huh. Pamäťovej zóny účitej. Hovorím o svetelno-vibračnej tencii. A teraz... Sme, ja viem, že sme z vytvorného umenia zašlo úplne niekde inde, ale o tom moje vytvorné dielo bude hovoriť. No veď preto, že mal by si a... povedať, o čo, čo bude posolstvo toho diela. Čiže je tam pravda zachytená, že to boli najprv ľudia. Až potom teda to zlo si povedalo, že ak ty máš celý vesmír, všetky vesmíry, tak ja budem na Zemi vládnuť a odtedy to ide dole vodou. Uh -huh. Hej. akým spôsobom prečo boli likvidovaní prvý slovania, neviem, ale boli. Prečo boli tie druhé konfigurácie vysoké, neviem. Potom prečo prešli dvojmi fázami lemurania zo 64 metrov, potom ich urobil 20, 24 a potom ešte menší a sa to zmenšovalo. A Atlantania už boli 4, tak 4 až 5 metroví a, a my sme nejaký maximum do dvoch. Aj to je vynímka spravidla, že? Uh -huh. Takže už tie veci nie sú potrebné asi a my nevidíme do toho orchestra, ktorý niekto hrá hore. No, ja som tu už rávno prestal kritizovať, lebo som pochopil, že s tou mojou malou kapacitou, že my tu môžeme akorát akorát e, pomáhať druhému a akceptovať e, osudové danosti danosti cez Matrix v a, a, a na týchto úrovniach sa môžem aj pohybovať a vycíťovať, keď sa to nedá chápať. Uh -huh. no. Veríš osud? E, ja už verím, pretože som som dostal tak zvratné dôkazy. Ja som mám dobre naštudovaného Einsteina. A Einstein, česne pred smeteho, bol veľmi znechutený, pretože on dostal teda Nobelovú cenu a ďalšie by mala pripravať. Ja mal dostali ďalšie dve. A už iní veci zistil, že stále sú úškrní. Už ho mali zablázna. Uh -huh. Jeho vlastní spolupracovníci, veci a podobne. Tak on zatrpkol. Hej. No nič. Mal ten Manhattan v podzemí ten najväčší trezor si kúpil tesne pred smrťou a zabezpečil si právnikov od najmladších po najstarších. Pred pár rokmi to bolo otvorené. Samozrejme, Bielidom, CIA, Pentagon, všetky tie zložky, otvorili to a už len dvaja právnici z tých, 17 -tých tam boli prítomní. No a, a zhábalo to všetko Američania, to zhábali. Uh -huh. A vieš, koľko tam bolo teórií? Tým, že som prednášal v New Yorku, tak viem o tom, o tom ľudí. 178 teórií tam bolo. Einsteinových. Einsteinových a každá jedna by si zaslúžila Nobelovú cenu. Uh. To bola hlava. Dobrá vieme to teraz odtiaľ, nejako, boli z toho niečo, ja neviem, <laughs> nie knihy samozrejme, ale nie, niečo na základe, čoho by sme mohli teda aspoň využiť, niečo z tých. Trošičku zlhavo som ti odpovedal na tvoju otázku, pôvodnú, že či verím v osud? Einstein dokázal toto. Že či sa nám to páčilo, nepáči. Mňa to pokorovalo, unižo, ponižovalo moje ego. Yes Ještnosť. Ja som bol roztrpčený a urazený som bol svojho času, keď som to študoval. Že neriadiš ty tento svet. Ja som bol... No nič. A... Čo chcete od študenta? Yes. A teraz si predstav, že... že s týmto Einsteinom... Lebo je toľko vibrácií, čo by som tu povedal. Osud je... Osud má tvár Matrixu. Uh -huh. no, v filme Matrix je veľa pravdina. Je neuveriteľný film, to je a keď odmyslíš tie bytky. Už som sa to naučil akceptovať. Že my máme inak tieto veci samozrejme nic Z mojej hlavy to mám nielen našľudované, ale poznám aj tých najmudrejších ľudí a svete a sme s kamaráti spolu. Nechcú byť menovaný určitý, lebo určitý žijú aj medzi nami. A jednoho špeciálne človeka z toho strašne vážim. No a on má napojenie priamo. No a povedal jednu vec, že, som to Einstein, pravdu, že máme už tú voľnosť. Hej, to nám dal ten systém hore. Ale, ale žijeme v tom matrixe. Mm. A my ideme. A máme, náš osud je ako cesta. Dialnica, ktorá má čierne body a biele body. A kto nevie tieto veci a nevníma, tak ide a bere všetko. Ano. Ale kto sa venuje týmto veciam, tak bude inštinkt, alebo pomáhajú títo ľudia obi obchádzacie čierne body. Takže človek potom nemusí byť až taký smoliav v živote. Neznamená, že keď má veľké šťastie, že to musí byť len o financiách, ale v spokojnosti srdca. A to je dôležité. Hej. To je dôležité. Čiže osud je, je aj ten matrix. To je dobré. potom som dostal otázky. To znamená, my sme roboti. Mm -hmm. Nie, my sme klony, ale svojím spôsobom nedávno som sa napríklad dozvedel, že ja som inštinktívne nerad používal uh, pojem, že boh. Ale mm -hmm. on no, nie. Či sa mi to páči, alebo nepáči. Ako ja ja to je jedno. Ja to systém alebo... E, Kreátor. Kreátor, alebo to je, ja neviem, šéf dirigenta vesmírneho orchestra. To je jedno. Alebo je to Boh. To je jedno. Asi predstavte, že som sa pred pár dňami to zase od iných médií, že sú tu bytosti. Lebo zase kam dáme, e, dáme tu formulku Boha, keď sa tu hovorí, že On nás vytvoril na svoju podobu. No veď to som sa te chcel zpítať, že čo si o tomto myslíš. Pozor, je tu... Jedna z možností, je to možno trošku odvážne, ale ja nehovorím, že s tým niekto musí súhlasiť. Ja nehovorím, že ja s tým súhlasím. Zatiaľ to prežúvam. Uh -huh. A sú tu napríklad, či chceme alebo nechceme, je tu veľa civilizácií a iných aj medzi nami. A jedna z najvyšších sú Anunnakis. A ešte medzi nimi sú už tie rozdiely. Sú svetelné bytosti, ktoré ľudia v minulosti považovali za anjelov, už nepotrebujú telo A sú, sú, sú potom nižšie, nižšie, nižšie formy, najnižšie sú šediváci alebo reptilojedné formy to sú tí, čo sú nad tými ročildovcami a týmito, hej, tých riadie v podstate. A týchto najhorších je 9 v princípe, hej. A sú tu už tie veci, lebo ja som jedným tým veciam 46 rokov, hej. Ale napriek tomu, neprejte týždeň, aby som sa nerozvedel nejakú vec, ktorá potom mi sadá do toho puzzle, ale to sú tak prevratné pre mňa ešte veci, uh -huh. že no nič. A anúnak, jestli najvyšší. Oni to všetko riadia. Hej? A niekto povede, tak moment, čo je tu Boh. A som sa dozvedel, že Boh je... Keď povedete monštrum, tak to je hneď negatívne. Nie. Mm. Ale nemusí to byť vždy živé. Ale tie anonáky si mohli vytvoriť určitý systém. Je to program. Uh -huh. Ten program je tak dokonalý, že jednotliví anonáky na to nemajú, ale spolupracujú spolu s tým programom. Lebo to je obrovský program. A my, ten osud náš, každý ten jeden človečík z 8,5 miliardy, je časť toho programu. Uh -huh. A im sa lepšie spolupracovalo, kedy šiešia Tartári a podobne, za tých už druhých Slovanov, keď, keď proste, lebo bolo tu mnoho, mnoho božstvo. Nie? A potom sa to bolo, zjednotilo, akože iba jeden Boh je. Lebo tým sa lepšie hľadajú ľudia. Uh -huh. Pre círke. No a vtedy ešte, vtedy ešte spolupracovali títo Slovania s nimi. A malých za bohov. No ale pre nich to boli bohovia to kedy videl naozaj sného Boha? Nikto nikdy. No, veď práve. Ani, ani ty, lebo superkomputer nemusí byť fyzický. Uh -huh. To môže byť ten spoločný... Energetický program. Spoločný program. Alebo elektromagnet. Názvo mi to Anunakys, lebo iný, iný názov nemáme, ale tých najvyšších. No a to je teraz dosť taká prevratná aj pre mňa záležitosť. Takže... Ale povedz viacej o tom, že v podstate aké sú potom ďalšie možnosti ľudstva. Keď je osud, tak aj ľudstvo má svoj osud a jednoducho aké predpokladáš momentálne ďalšie možnosti. Či sa budú rozširovať tej vojny, či budeme nejakým spôsobom uh, ako zabíjace civilizácie. Jasne, že všetci neodídeme a ešte stále si neopísal ten, stále to, sme v tom, ja viem, že sme v tom, že hovoríme o tom obraze, ale no, proste aby ľudia ho tak nacítili, aby si vedeli predstaviť, že, že nepríde a nepostaví sa pred vec, ktorá má viac a teraz si povie, že je jaká dobrá kompozícia farba, no tak o tom to nie je ten tvoj obraz. Genesis je robený systémom Feng Shui, lebo som v tom trénovaný, takže je tam aj keď, už to je dynamika, ale v skutočnosti pokoj. Tam, kde sú svetlé veci, sú aj tmavé veci. Je to vyrovnané, aký by víte tento Genesis. Mm -hmm. Ale ten nový bude mať, bude mať taký obľúk do, dovnútra, do hĺbky vesmíru. To bude taký polooblúk a bude mať dynamiku. Mm -hmm. Bude to jeden z prvých obrazov na svete, ktorý využijem ilúziu, ako pracujú oči a ľudský mozog a cez tú ilúziu bude sa to hýbať. Bude sa hýbať. Hm. poviem príklad, môžem? Tak, tak. Najťažšie farby budú v hornej časti, v hornej tretine toho obrazu. A zároveň najväčšie, najväčšie planety budú hore. Opticky, keď budú... Genesis je vyrovnaný, pozor. Hm. Tu je svetlo, tu je svetlo, všetl. Hm. Preto nepôsobí ako dynamický. Ale tento obraz má pohnúť človeka, aby cítil chvenie v hrudi, v v mozgu. To znamená, hm. že musí byť dynamický. Jasne. Ja len využijem už tie ilúzie ako pracuje ľudský mozog. To znamená, keď najťažšia farba bude hore, počas 5 metrov v prvej tretine a najväčšie planéty hore, tak opticky to bude tlačiť dolu. Mm -hmm. a čiže veľkosť planet a farba hore, máme teda vertikálny pohyb. Mám to aj overené, mal som tam ľudia, ktorí, ľudí, ktorí sú senzicívci a sa na to pozreli, chytil pendulu, v momente mu vytriskol pod na spánkoch, a pal, daj mi stoličko, musel sa posadiť. Uh -huh. on hlava. Uh -huh. Lebo on to videl do budúcnosti. Pár rokov. Ja to, ne, ja to nevidím. Dobre, a chýba nám ešte pohyb horizontálny. Takže zo spodu pôjde linka svetelná, uh -huh. predpne v polovici, vľavo, celý ten obraz. Uh -huh. 5 metrov poskočí doprava, tam sa rozšíri na 80 cm a hore v tom najtmavšom vystrelí v bielom. Uh -huh. Čiže máme vertikálny aj horizontálny pohyb a ono to rozíbe. Na niekto povie, to je samoučelné. Jaký bielý ľuč, jako, toto, že A hovorím, ale to nebude samoučelné. Celý ten bielý lúč, ktorý naľavo, na pravo sa rozšíri, aj na metra, 80 cm, bude grafickým spôsobom znázornené naše ľudské DNA. Mm -hmm. Čo nemá Genesis. Čiže tam bude tá hlboká pamäť toho všetkého, čo tu nášho... kedy prešlo a a odkiaľ sme prišli a, a kam to teda... Lebo došiel som... Doš do, mám, mám tie podkladové materiály, jak to vyzerá. A ja to tam vlastne vyrijem do toho, kovo. Uh -huh. No už toto bude veľká vec, ale tak dúfajme, že sa ti podarí za tých pár rokov, že to nebude e, neskôr. A kedy si začal vnímať také veci, že proste si nejaký zvláštny? Ako už na škole, alebo už ako dieťa sa ti niečo stalo bo... Ja musím hneď na začiatku, treba pribrazdiť, nie som zvláštny, vôbec ničím. Len... Vytvoriť dielo, ktoré je merateľne nejakým zdrojom pozitívnej energie, ja si myslím, že je dosť zvláštne, všetci to nerobíme denne. Poviem to ináč. Mám normálne body, teda telo je každý druhý. No to áno. Aj mozog je každý druhý. Ale možno, možno sú som už teda danosti, za ktoré nemôžem, ale ktoré som dostal. Čiže ja môžem byť tak vďačný. Ale to nie som ja naše telo je konzerva. Uh -huh. Daná sem len na taký na milisekundu, keď to berieme v rámci celého vesmíru. Uh -huh. A táto, za tú milisekundu to máme odovzdať pre celé ľudstvo odkaz. No. Ale to, tá konzerva som ja, nechcem povedať, že bezvýrazná, úplne bezvýrazná, ale, ale najmä tomu talent, alebo nazvame to tieto schopnosti, e, sú mi zapožičané len na dlžku tohto života. Ja si myslím, že tým, že dosiahneme niečo v tomto živote... Takže si to odnášame ďalej. Proste telo odíde ak zhodíme kabát. Hovoril som o tele, o konzerve. No. Odnášam. A nesieme ten duch si, nesie už to kam vyspel. Áno, áno. Je? Jediné, čo si odnášame, sú duchovno-spirituálne skúsenosti, no? ktoré by mali byť založené na hĺbšom a lepšom pochopení štruktúry vesmíru. A štruktúra vesmíru, čo Einstein dokázal jediný na svete, že najmenšia častica nie je atom, alebo kvarky, alebo fotóny. Kedy si bolo z greckého, že atom. Atoms, uh -huh. Čiže nedeliteľný. Podobne zistili že ďalších pomaly Zadeliť, 50, týchto, deliť. ukázalo sa, že ďalšie tieto až išli do svetla. Ale zistili, zistilo sa, že aj svetlo je ešte stále jemnohmotné. Uh -huh. Myšlienka je vyššia. A jedine, čo je vyššie než myšlienka. Toto je veľmi ťažké pochopiť. Ja to nechápem, čo teraz poviem, ale no. vycítujem to, že to tak je. No. Je láska. No to ja som o tom presvedčená. Ale tá vesmierna láska. Tá všeobjímajúca, nie? Že mám ano. ťa rada, že poď no jasné, na rande a jasné, bude nám dobre celú noc. A toto jediné fenomén na svete, ktorý to dokázal a ju vypočítal, bol Einstein. Láska sa dala vypočítať? To je pekné. Bo kedy si vedci povedali a popierali, že to je možné, ale on ich predbehlo 500 rokov. On to dokázal Jasne. matematickým vzorcom a e... Tak jak to povedať, že základným stavebným materiálom a prejavom živej či neživej hmoty vo vesmíre a myslenia je cít. A to je láska. No a on to vypočítal, si predstavte. Mm -mm. Za to tomu... by mal dostať Nobelovú cenu. No už, teraz ju asi nedostane. Moment, američania to dali, ten jeho vzorec, 130-stranový vzorec. Jo. Do kompiútra v Texase. No. NASA, to najväčší najväčšie systém. A čo to urobilo? Ja s tým bojoval 3 dní. A vyplú to, pretože umelá inteligencia má cest tisíc a tento má 10 tisíc Zikve oproti nám, tak vyplú to v skrátenej forme na troch stránkach. Mm -hmm. A dal ešte aj grafickú formu k tomu tej lásky. Normálne aj to dal. To tak američania sa zobrali hneď do CERNu vo Švajčiasku a tam v tejto skrátenej forme to nastavili a naprogramovali cez, cez no, elektronické tieto do toho počítača. A spustili to. Tak si predstavte, že to svetlo anihilovalo v tom, v tom, mm -hmm. v tom tuneli. že to sa vymýka fyzikálnym zákonom. Lebo niečo, čo anihiluje, exploduje. No. Tu zmizlo v tichosti. Čiže jednoducho zmizlo. Koniecne. Áno, ja keby, ja keby tá tá ten vzorec tej lánsky, ktorý sa tam rozbehol, no. v tých už nám nepochopiteľných lúčoch, je... poklonkoval reálne svetlo odtiaľ a ukázal, kde je sever nám. Mm -hmm. no. a v tom diele podarilo sa mi dostať nieže k tomu vzorcu, ale k tej, k tej častice tej lásky. Tak bude to v tom diele na O, oh, ona má svoju podobu, tu mm -hmm. ktorú ten počítač vyhodil. No niečo tak pekné som v živote nevidel. Fakt? No. A podoba sa to aspoň troška na srdce? Na to, jak my kreslíme srdce? Do účtej miery áno. No, takže sa vraciame tam, od jaľ sme, sme prišli a začali to. Je to ale to je veľmi, veľmi približné. Jasne. Jasne, že keď ste boli u mňa celá skupina, tak tam sa nedalo do týchto sfér ísť, lebo však... No. Nie každý to chce počuť, nie každý to chce Nie bolo. Každému to bude rezonovať a okrem toho, keď sa niekto venuje 40 rokov už tým veciam, tak zase nemôžete tam všetko, to sa nedá, lebo to potom by zavolali bl bláznivé. Áno, no bohužiaľ je to tak, že čím viac máš takých vedomostí, ktoré sk sú skutočné, tak o to je to horšie, lebo ťa považujú ľudia za bláznov. No ale vrátim sa k tej otázke, že... Od detstva vnímaš ten svet proste takýmto spôsobom a prekvapuje ťa také veci, lebo ja neviem, ja som bola nastavená na to, že posledných, ja neviem, 20 rokov som stretla všetkých šamanov, najväčších želijakých. Ako zo začiatku ťa to prekvapuje, že preboha ja tu na malá Bratislavčanka, akože tu na zrazu takýto. A teba, keď si sa, ja neviem, s Copperfieldom, tak ako to teraz ťa to určite neprekvapuje, ale na tých začiatkoch akože prekvapovalo ťa to, že ty tu na František z Komárna Korník tu stretneš tých naj, naj, naj významných, duchovno významných myslím, nie tých miliardárov finančných. Niekto to organizuje za nás. Lebo ja som sa tam nehrabal, hej, ale vždy došla myšlienka, že boli sme tam spravom času a priestore a dostal som myšlienku v predstavke ich vyhľadať týchto ľudí. A väčšinou kľúčom bol buď obrazok Genesis svojom aj katalóg. Uh -huh. Konkrétne napríklad, najväčší očný chirurg na svete sa volal Ernst Muldašev. Hej? Ano. A on vymyslel Aloplant, Nie Allu, Alloplant. Nevie, na akom princípe to pracuje, ale napríklad no, je najlepší na svete. Hej? A donesli mu napríklad mladého baníka, ktorému odstrelil kameň pri výbuchu v podstate časť oka. Uh -huh. Nemal tam rohovku, duhovku, len diera a vytiečeného oko. Uh -huh. No tak on tam dal ten fyziologický rostok alebo teda, neviem, tam dali a zašil to. A už pred tým pár týždňov mal ten aloplán a nevedel, čo s tým. Tak mu nakvapkal na oko. A, iš, a išiel prečo. Na, na druhý deň dobehne sestrička z rôzou v očiach, že jemu oko hnie. No tak tento ho to striaslo. U to nebolo licencované nič. Tak tam dobehol, kúka na to zobral tie, tie, tie chirurgické, vieš také. Ano, mikro, že mikrofón, ano, mikroskop. mikroskop. No, a pozrel na to a hovorí, moment, toto nehnie, tam sa vytvára nová rohovka a duhovka. Ah. No. A si tieč, že čo? No to je jedno. O ďalšie 3 dní no a proste mu tam kvapkal, po mesiaci ten chlap, potom merali, merali tie oči zájomne, tak si predstavte, že ten baník, 40-ročný, odchádza z nemocnice s tým hlavým okom, na úrovni 10ročného chlapca. Super. Čiže ten aloplank aj provokuje mozgové tieto, a yes. sa to vrátilo. Lenže zároveň, ja keby to pravé oko, nie, že si všimlo to lave, uh -huh. ale ten mozog to prehodnotil, že to je o mnoho lepšie, takže on odchádzal, jak... vyrovnal, to. vyrovnal to a odchádzal najprv s odstrelným okom a odchádzal s dvomi očami, ktoré boli na úrovni 10ročného chlapca. Super. Toto nám hovoril, keď tu bol v Bratislave. V Bratislave som sa s ním stretol. Ale... Bol to, že bol v Bratislave? Tre... Škoda, že som nevedel. No, ja som sa dozvedel hodinu predtým. Aha. Tak som zalarmoval nejakých 20-30 našich kamarátov, ak my tam išli. Toho pozvala Slovenská lekárska komora a s tým, že on tam bude prednášať na najvyššej úrovni o očiach. očiach. A on prednášal o Tibete. Ja som predtým prištal 5 kníh od neho no, Hľadanie miesta Bohu. Mm -hmm. jednotka, rovnika, trojka, švorka, Urobil som, dal som dohromady expedíciu a 15 sme boli v Tibete. Ale aj nepal India, Čína, ale hlavne v Tibet. Lebo, lebo to bolo tak fantasmagorické, že aj keď som veril ten systém hore, tak sa mi zdalo, že to nemôže byť pravda. Trošku sa mi podarilo otočiť smer týchto mladých svalovcov, že nielen tam dobíjať a ísť na verezda, ale proste skúsiť takéto veci. Dali si povedať a, a navštívili som miesto, kde teda ozaj klobúk dolu. Ďaka tomuto som mal oslovil ten Zlatý Lama a mal som najdôležitejší rozhovor s náj v živote. On mi povedal, že po tomto rozhovore nemusíš čítať knížky a cestovať po svete, pretože už sa pustí do toho diela, ty ho vytvoríš. No a no nič. No dobre, ale hovorí, ak ste boli v tom Tibete. No proste, videli sme miesta, kde ste ešte ani bili, nebol napríklad, hej, ale to je možno na inú inú reláciu, lebo to je fakt, že 10 000 kilometrov znovu urobili a ja som došiel k tomu, že tento ruský vedec a chirúk, hoď of automólog, tak on je, on je, on hovoril o všetkom pravdu. Ja som skoro odpadol. No a teraz si, po tých knižkách, o týchto skúsenostiach, mal som aj pár prednášok o tom Tibete, tak stále ľudia, ľudia atakujú, aby som to ešte urobil, ale už je cez 300, čiže to budem musiať robiť nejaké sále, mm. a Aha. a uvidíme. No, ale čo chcem povedať je, že potom sme sa stretli, to tiež niekto organizoval, že nie predtým, ale potom. A ja som tam došiel s katalógom, čo je tu. Mm -hmm. A tam bol v angličtine som mu napísal venovanie. My sme si takticky počkali a všetci odišli, o to bolo nabité všetko. Ešte Renka to fotila a dojde k nemu. Manželka. Teda manželka, pardon, a som sa opýtal, či je vy anglicky. No, že samozrejme. Takže tu ti chcem dať môj katalóg. Ja som vytvorník a on sa pozrel a keď videl ten Genesis, tak mu vybehli slzy, otočil sa k tej tlmočníčke a v ruštenie rýchle povedal, lebo potrebu dostať ten ventil von, uh -huh. energetický. Uh -huh. A povedal je, že tento spirit nie je oteľto. A otočil sa ku mne, objal ma a povedal, teraz sme bratia. Pekne. Tam, kde ja som s očami, ty si stvorbou. Huh, tak to bola silná káva. No dobra toto sať sa kde deje pravidelne a stále sa chcem dostať tej podstate. Či vieš prečo. Ale to asi je zvytočná otázka. Sonička chce prehovoriť. Takže položím potom otázku. Sonička, prehovor zarudí? Otázka znie. Môžeme povedať, že u človeka láska znamená stav bez negatívnych emocií. A teda, že vtedy človek miluje bez rozdielu všetkých, tak ako Ježiš? No, pekne. Ďakujeme za otázku. Ježiš bol veľmi speciálny fenomén. Ani neviem, či taký sú na tieto zemi. Ja by som ho prirovnal k tomu zlatému lámovi a babadžimu. Mm -hmm. ten, ten mení si akorát fyzické tela, ale tento je stále. Aha. No... To sú sféry, toto. To, že máme v sebe lásku, to neznamená, že sme schopní nevnímať negatívne, negatívne vlny alebo žiarenia, alebo pokosy. Mm -hmm. Pretože tá negativita je silnejšia než dobro. To je umyselne dovolené takto. Neviem prečo, ale ja, ja už to nekritizujem, ja to proste akceptujem. Čo mám robiť? Proste je to tak, zlo je... Čiže ten, kto je, plný, je ako dobro. Ten, kto je plný lásky, tak to neznamená, že tiež nemôže vybuchnúť napríklad ľudia nevedia o Kristovi, že len jedenkrát je to zachytené v novom zákone, že v tom jerozolenskom chráme, viete, čo tam boli tí peniazo, toto... Kopcov, tam vyhádzoval z chrámu, no, hej? A bíl ich kopal do nej a podobne. No, no. A niekto povie, no, nemohol ježiš Kristus to robiť, ale on bol človek. No, on tiež mal konzervu, v ktorej sa nachádzal. Akurát, že keď on bol v Indii a Babaji z Batrijin, to je ten 3000 rokov starý nich tak, neviem, ja zachádzam do iných sfér, ale som si to všetko vydokladoval, je to pravda, tak oni ho spravili nesmrtelným. Ale povedali mu, máš tu možnosť troch životov. Keď dáš tej južanskej povahe e, priechod, tak sa dožiť iba 33. Mm -hmm. Inak sa môžeš dožiť vysokého veku, ale najvyšší vek sa môžeš dožiť 126. Tomu bolo povedané. A on dobre, v hlbokej pokore odchádzal. Mm -hmm. A ja trošku obklúkov odpovedal na otázku tej, tej známej osoby, čo týka lásky. On mal obrovský potenciál lásky. To, kam sa mi hrabeme. Ale, yes. ako, keď sa vrátil po šiestich rokoch, čo získal nesmrteľnosť, ako fakt fyzickou nesmrteľnosť. Mm -hmm. on bol tak s tým systémom hore e, zžitý, tak spolupracoval, s Bohom, nazvime to, že tému potom vdýchol toto, že na čo teda by mal zomierať, keď je takto až s ním. Mm, tako, mm. Tak sa chápali, teda hlavne Kristus jeho a tak. No ale chrám, to sa potom stalo, potom došlo tie jeho vedomosti, čo mal v sebe a plus tú Božiu rozletelnosť. Sa mu ešte viac ukázalo, e, prepášte, jak sú so ľudia nedokonalí. Mm. Je tu mikrofón, nemôžem byť vulgárny, ale proste nedokonalí, to je veľmi slušný výrazový prostriedok. A Žiricovalo. Teraz predstavte, v spánku každý deň toto hento, nežaj by zabudal uh, na svoju svetosť. On nevedel, že, že je svetý, alebo tak však nebol svetý, bol prorok. Mm -hmm. Dneska dokázalo, keď sa bolo v Izraeli a našli tie, predtým tie kuzmanské uh, tie zricky, tak tam to církev dneska nezobralo. Pretože tam sa píše o jeho súčasníkovi, ktorého meno radšej nikde nespomínajú a minimálne tak uh, dôležitý ako, jeden z tí, je, je, ako tí 12 apoštoli. A on tam píše, on to písal vtedy že Kristus v podstate už tie skupinky ho zbošťujú, ale že je to prorok s neobyčajnými schopnosťami. Ale on tie schopnosti nemá. Tomu dal Boh. No a s som sa poučil, čo si sa pýtala. Hej. Čiže bol v konzerve. A nesmrtelný. A jak skončil? Pretože zlo bolo silnejšie a využilo to, tú jeho prudkú povahu. Len, že tam potom neukázali ďalšie veci. On, lebo to nebolo nebolo Ruka v ruke za retorikou cirkvi. Mm. To by tam museli dať stovky prípadov, keď už, keď už strácal nervy. A potom v tej záhrade známej, že? Vecemanskej. Vecemanskej, kde to do sme boli okolo a mal som možnosť už tie záblesky vidieť, čo som skoro skolaboval, aj som skolaboval, tak vám poviem, že on si uvedomil, že to, že to prešvihol. Mm -hmm. A on si nechťatsky vedel o tých životoch, a sa dopracoval k tomu najhoršiemu. Tým 33. Pretože nedokázal akceptovať Boha v tých na svoju povahu. On ho akceptoval, čo sa týka spirituality. Danosti lásky. Ale to, že môžeš mať lásku v sebe, koľko chceš, ale keď, ťa, keď sa človek nedokáže ovládať, alebo tak vyžaruje negatívnu energiu. A pritom potenciáli, ale, ktorý keď, máš, aká to je energia v Jasne, keď to negatívne nás nás násobuje, bohužiaľ. Čiže on mu to došlo, preto plakal vtedy tam v tej záhrade. Sonička, chceš hovoriť? Áno, máme ďalšiu otázku. Je to vlastne chvála. Výborný rozhovor s pánom Mialšovským. Nestihate ani hudbu púšťať? <laughs> Nestihame. Prepačte kedy bude ďalšie pokračovanie rozhovoru. Výborne, ďakujem Láco. O, ďakujeme a teda ja to tiež tak vnímam, že asi ťa bude treba ešte raz pozvať, pretože nepovedali sme ani miný čas toho, čo všetko môžeme, tak zostane dnes v týchto témach okolo Genesis uh -huh. a, a na budúci rozhovoru robíme ako obširnejší o tých veciach, ktoré si precestoval, prežil, kde si žil, ako sa tam žilo a porovnať. To nestihame. teraz budeme mať, no sme tak polodinky od konca, takže vrátme sa k týmto veciam, že... A zasa idem k tej prvej otázke. Ano. Že odkedy to teda vnímaš, že teda povedal si, že nie si iný, ale na tej duchovnej úrovni proste vnímaš tie veci o mnoho citlivejšie, viacej a... Že dá sa to nejako určiť, že niekomu to príde ako skorej, niekomu neskôr a teraz ja neviem... Si ma šokoval tým, že to zlo je horšie. Ja som to tak pocitovala, ale nikdy by som sa, bála by som sa vysloviť to, že, že zlo je silnejšie ako dobro, lebo by mi to ako si bralo nádej. Takže teraz som z toho taká troška, že niečo viac o tom neviem. Možno som sa zle vyjadril, však sme ľudia, a hovorí k tebe konzerva, že? <laughs> Jasne. A s tým limitovaným mozočkom. A veľakrát neviem pretlmočiť túto, čo je v hrudi. Hej. Ale zlo v princípe, nie je silnejšie. Ale tu na Zemi bolo dovolené, aby prerastlo do mega mm -hmm. s tými krídlami a v podstate pomaly sú prenosľadovaní dobrí ľudia. No tak to je. Nepojdem do politiky, čo robí Brusel, čo sa robí v Spojených Neviem, čo sa deje. Nechcem do tých sfér ísť, ale proste... A dobrí ľudia, čo sú, tak radšej sa skovajú. Dež čo zlo sa nesková, ne ale naopak nás bude stále zväzovať a robiť z nás väčší a väčší otrokov. A a niekto si povie, no dobré, tak ja som taký a ja taký, som zbabelý, ale čo s tým ja spravím? Lebo je nás pár. No nie je nás pár, je nás dosť, ale, ale nie, že nehovorím, že bojov, bojovnosť ducha, že treba chytiť zbrania a neviem čo, ale nie sme, ľudí, dobro není zjednotené nejako, nejak pokulhávať, však to je vidieť evidentne. No ale je to osud, osud tejto zeme, že jednoducho to dobro za do dohromady? Lebo tie princípy toho dobra naozaj nie sú také zložité proste pomáhať jeden druhému a vážiť si a samých seba navzájom a trošku tej láske, aj keď sú teórie, že vlastne na Zemi nemôže zažiť tú skutočnú lásku, že tu naozaj kde si úplne ku všetkým v obrovskom, v takom tom ľudskom, k tej úcte k tomu človeku, k tej konzerve našej, ale s duchom. No, boli tu fenomény, ja som išiel od najstarších, teda <kým> starších, hej. Napríklad aj Konfucius. Celý život bol prenasledovaný ako vyhnanec. A až ku koncu života, keď bol starý, tak vtedy ho to mesto prijelo naspäť, hej. Dobre. Einsteinovi by sa vysmievali, Teslovy sa vysmievali. No. Všetci zomreli v chudobe. V podstate áno. Nebudem sa baviť o Mohamedoví, dobre, no to je úplne iné. E, Burha, dobre, fajn. Ale napríklad, teraz poďme do súčasnosti, dobre? Jedný z najlepších ľudí na svete, spiritov, bola napríklad princezna Diana. Mm. Ako skončila? Mala, myslíte, málo lásky, keď predala všetky šperky a, a tieto a, a nakúpila lieky a veci a do Afriky. Potom, ja neviem, Mahatma Gandhi, Indira Gandhi. No. Jak to je možné, že teda to hore, to svetlo ich nevedelo ochrániť, keď oni viedli Indiu? Ja je to možné? No, odpovedz mi. No, ja neviem, ty mi odpovedz. Ako je možné, že skutočne ako... To, že ako je možné, je zbytočné vedieť, lebo sa to už stalo. Mm -hmm. My sa máme z toho poučiť. A znova sa vracem teda, ako je to možné. To sú dôkazy, kto tu vládne. V princípe. Teraz nedávne atentáty na toho, toho, toho. No. Hej, a tým to nekončí. Ale zaujímavé, že nie sú atentáty na tú druhú stranu. To je tiež zaujímavé. No a, a, a ako sa to mám vysvetliť? Alebo ako si to vôbec vieme vysvetliť? Takto, viacerý. ja sa snažím udržovať náš rozhovor. Neber to osobne teraz. Ale na úrovni, že čítame šlabikár. No samozrejme. Pre pár, som sa uhol odpoľujem. Samozrejme, jasne. Inak sa mi bude debatiť, keď to dielo už e, bude, bude uzrieť svetlo sveta. Ponáhľaj sa, chcem ano. byť pri tom. A ja budem živý napríklad. No, se... Keď to bude inak debatiť. Ale učité veci proste... To, že Ešte to, nemôžeš povedať. V učebniciach to neznamená, že nie sú. A do, vy to vieš, to čo nás učili na školách okrem, ja neviem, základnej algebry alebo skladka matematiky alebo písma, naučiť sa čítať, písať tam jako... Všetko neviem. ostatné klamstvo. No, dosť. No je to tak akože... Ja to hovorím s optimizmom v srdci. Áno, <laughs> no. ale tisnech... čo sa zdravia týka. tiež nás neustále klamú. Takže aby, aby farmaceutický priemysel mal dosť peniazy, tak sa musíme nechať klamať. Nedávno moja žena rinke nejaké zdravotné problémy, nebudem o tom hovoriť, ale sme naháňali už tie lieky, o ktorých viem, že sú dobré. Všetky dobré lieky už sú stiahnuté. Ale keď idete po alternatívnych možnostiach, tak sú s tým ťažkosti. Obrovské. A podľa možností niekto o tom lekárska veda nevie, ale dá sa pozhaneť všetko na svete. A urobiť si tú čínsku horvábrostesku, jak sa hovorí, že? No. Takže a svoje vážne zdravotné problémy. A aj, aj, aj s tým sa dá bojovať. Ale všetko je v hlave. A potom alternatívne tieto a potom dajme tomu čínska medicína a tak ďalej. To keď sa nakonfiguruje, nakombinuje, neexistuje nič, čo by sa nedalo poraziť. Ale musí tam byť ten, ten vnútorný. Každý človek, alebo skoro každý je schopný liečiť. Ja nechcem je úplne do detajlov, ale pokiaľ som nebol pribrzdený tými najmodrejšími, lebo ja, robil som veci, videl som, zdematerializovať veci, videl som liečiť aj nádory, tak za pár minút zmizlo. Uh -huh. Veľa vecí, ale potom som dostal impuls od jedného múdreho spirita, jeden z najlepších na svete, že Renka, ty robíš na 17 úrovniach, ale kapacita mozgu je len toľko-toľko a energetický potenciál toho, čo ti dáva tvoja ochranka, svetelná, spirituálna teda tak to tiež rozbíjaš tým pádom. Venuj sa na vytváranému umeniu a jednoho krásneho dňa si niečo máš priniesť, nové posolstvo. Uh -huh. Ja som to ste nechápal. Dlhé roky nie. A potom som toho dotyčného pochopil a nerobím nič, len to výtvarné umenie. A dajme tomu občas nejaký rozhovor s ľuďmi, prezentácie a tak. No, veď, ale presne to je dôležité, že mnoho ľudí má veľa talentov a vlastne tým, že sa chce venovať všetkému, tak ich rozbije. Takže preto je dobré aj poznať tú svoju duchovnú kapacitu, že odkiaľ pokiaľ, lebo nikto z nás tu na Zemi nemá tú možnosť v tých ich možnostiach dotiahnuť sa až do tej výšky. A zase Sonička, nech sa páči. Nie, nie je dualita dobrá a zlá iba falošná ilúzia, ktorú odhalia iba ľudia, ktorí už dokážu žiť nestranne, bez posudzovania, spravodlivo v tovarom stave lásky, tak ako to ľudstvo dokázal Kristus? Iha. dostal si otázku, ďakujeme za otázku. No, to je... To To je... Tak, to je, to je, vážny. To je širokospektrálna záležitosť a 99,99% ,99 ľudí má s tým problém. Mm -hmm. Nakoniec prepáčte aj spirituálne dokonalý Kristus v nedokonalom tele s obrovskou mozgovou kapacitou nezvládol to. Ja nekritizujem pozor, to sú historické fakty. Áno, ale že či dualita nie je ilúzia? No, asi nie je. Čo si myslíš? Nechcem byť múdry, že je a nie je, ale všetko je ilúzia. Si predstavte, že aj tento pohár, tento mikrofón, to je všetko dočasné. Ono sa to vráti späť do mysle tvorcu, Len tomu dajte tie roky. Nie je to ilúzia. Jediné, čo nie je ilúzia, je prebáčte, nechcem opakovať, ale je A láska a skúsenosť, ktorú svetel to odnieseme, mm. ako svetelné bytosti. Takže si sa vrátil k Matrixu. Matrix sa prevádza tu na zemi. Je fyzický. No. Dobre, do miery. Je tak niečo medzi. My sme na prízemí teraz. Potom to fízické tu necháme a cez metriks, nehovorím, že to bude prehodnotené, ale niektorí sa vracajú na zem a väčšina sa nevracia. Asi tak. Ale na zem sa nevracajú ľudia. Vracajú sa tí, čo môžu pomôcť ľuďom. Toto bolo jedno z najväčších poznaní, ktoré som dostal. Uh -huh. Môžeš ho zopakovať? Na zem sa nevracajú ľudia s ľudským duchom s ľudským duchom, ale s tým už vyšším. S tým ako keby osvieteným, aby tu mohli pomáhať. Ano. Dobre som to pochopil. Ja som po týmto názoru bojoval celé roky. A nedávno som... A to je Nedávno vec. som empiricky vývojom, asi, ja neviem, čo by som to nazval, podľa Hegelovej špirale vývoja, došiel rozumom. ale intuíciou nie. V a ma to pre, premklo ako keby to poznanie. Áno, ako keby každá bunka pochopila v istom momente. Áno, som si povedal, tý somar, prečo si sa to snažil pochopiť? Však to tieto veci sa nedajú pochopiť. Prečo nemôžeš prijať? Áno, že to precítiš. A ja mm -hmm. som pochopil, že to je pravda. Lebo nešlo mi do hlavy, že inkarnácia, reinkarnácia. A veľa najmudrejších ľudí na svete mi povedalo, v tomto štádiu, kde si tá úroveň, všetky knihy hovoria o inkarnácii, reinkarnácii. Napríklad tie indické upany šádim mm -hmm. sú knihy, ktoré sú napríklad o mnoho múdrejšie, než je Biblia. Hej? Biblia je zmanipulovaná, i keď jadro je pravda. Prepisovačmi. Ale som čítal kniň, kde je to 5-10 krát funkčnejšie, že ti to otvára iné, iné tie čakry a sféry. No a tá otázka bola veľmi, veľmi, veľmi rozsiahla, že ešte... Sonia, Už som, odpo... som povedal, te... alebo ešte nie. nie. nie ro... skús, ešte prosím ťa, skús. Nie je dualita dobrá a zlá iba falušná ilúzia, ktorú odhalia iba ľudia, ktorí už dokážu žiť nestranne, bez posudzovania, spravodlivo v trvalom stave lásky? Výborne. Tak teraz ma osvietilo. Tá žena, či muž niekto to poslal, je veľmi vysoký spirit a poviem takto, má pravdu. Je tu osud, je tu matrix, je tu dualita. Pre týchto ľudí na tejto úrovni už oni ne, tú dualitu neposudzujú a pre nich je to ilúzia. My to bereme ako realitu. dualitu. Čiže veľmi dobrá otázka o svojej komplexite. To musí byť veľmi vysoký spirit. Teda niekto to poslal, no ale... Čiže ten človek rozumie tomu, že naozaj už bez toho posudzovania, keď prechádzaš svetom, už si sa niekde dostal inde. Už, už nevytváraš negatívne veci. Totiž sú veci, kedy neexistuje plus alebo mínus. Svetloť má alebo to je dobré, to je zlé. Táto uh -huh. otázka nebola, že šachmat, ale pre normálnych ľudí tá dualita je e, falošná realita. Ale pre týchto ľudí, už na tej úrovni, oni vnímajú, vnímajú tie, tie pôly toho. Hej? A berú to ako cestu lásku. Že to tak je. Že to, Nie je to ani dobre, ani zle, proste je to tak. Je to tak, že nevadí to. Vesne. To už nevadí, nám to vadí. Prijímam to, to. už to nemám, prečo sa nad tým zamýšľam. Tá dotyčná osoba, osoba alebo jej duchovná osobnosť je už, už vyššie nad... Dobre, ale hovorí sa, že sme tu na tomto svete také, že niekto je v škôlke, niekto je na základnej škole, niekto na vysokej. Tak ako si potom môžeme rozumieť? Ja som veľakrát stretol ľudí, ktorí nemajú žiadne školy. A es... stačili ma do Vrecka. Čiže školy s tým nesúvisia. Nie, to určite nie. Ja som nemyslela školy. Akože tá tvoja duchovná úroveň, som ju prirovnávala k tomu, že, že niekto má duchovnú úroveň ako škôlkára, druhý ju má Akože v základnej škole a niekto výšky, treba stať, ten, kto nám napísal, ďakujeme ešte raz, tak je už na tej vysokej. Alebo sa už vrátil, tak ako si ty hovoril, že nevracajú sa ľudia, ale vracajú sa tí, ktorí môžu pomôcť. Takže ako si potom máme rozumieť, keď pre niekoho už len slovo duchovné je smiešné. Čiže myslím to zase v tej dualite, v tom, v tom nahladení, na to, že to zlo nejako často vyťazí. Momentálne, keď sledujem tento svet, tak ja, najväčší optimista pod slnkom, jednoducho tiež začínam mať chmúrne myšlienky, že, že vyťazí to zlo. Preto som sa ťa znova na to pýtala, lebo ako fakt sa bojím. Ono to zlo v konečnom dôsledku prehrá. Dobro, svetlo zvyťazí. Tak je to nastavené. To je program. Ten program má v hlave, v sebe, v štruktúre systém, Boh, ktorý bol asi vytvorený tým anunakí, ja, no, neviem presne ešte, jak to tam bolo, Jasne. alebo je. Ale faktom je, že vyhrá dobro. Lenže no nikto nevie, kedy. Pretože oni, hore, nepoznajú, kedy. Čas nie áno, my tu máme čas. No, my, no, takže ja len predpokladám, že mňa už zuby tlačiť nebudú. Kým, kým zlo prehrá. Ale možno, že áno. Ja by som poradkým ešte tlačili, ale neviem na túto odpoveď. Jasne, no dúfajme, že to bude čo najskôr. Dobre by bolo, keby si sa vedel tak naladiť, ale tak ako keď to dielo máš vytvoriť a keď ti to potvrdili tí múdri ľudia, tak jednoducho minimálne tých pár rokov, kým to vytvoríš, tak je jasné, že tu budeš. Dobre, skúsime ísť takto, že Teraz čítame šlabykar a na budúce začneme Shakespearea, ale pôjdem teraz ako medzičlánok, môžem? Mm -hmm. Bolo mi dokázané americkými vedcami, že Genesis je vortex. Mm -hmm. Čiže... Brána. Brána, Niekam. oko. A iný vedec povedal, čo blbne, však ten milimeter hrubý papier. A ja hovorím, prečo stále... Prečo stále v intenciách skúste, prosím vás, pekne ten rozum a ego dať na bok a tú školenosť, hej? a že a to, to, to mám ako spraviť. Ani nepochopil, to nie, ono, tá nadutosť a hrdosť príliš na tie svoje vedecké úspechy, lebo jak to nazvať, ja nevorím, že všetci sú takí. Einstein sa radšej skoval uh -huh. a umrel, než aby pokračoval. No, nič, ale čo chcem povedať, teraz si predstavte, že čo má 5000 cm štvorcových a je to hviezdna brána, dajme tomu. to som si nevymyslel. To, to... Jasne. A teraz bude niečo, čo má 100 000 cm štvorcových a budú tam všetky vesmírne kozmické symboly, ale aj všetkých kultúr na Zemi. Jakú si to bude mať? Na spojenie všetkých. A ešte sa to bude aj hýbať opticky. opticky. A nebude to kinetické, to je zaujímavé, že, to bude sa, že sa to bude hýbať opticky a nie kineticky. Lebo budú v budúcnosti určite nejaké kinetické obrazy, kde sa bude všetko hýbať. Takým smerom si dúfam nerozmyšľal. Nie, že by to bolo zle, ale je to proste ako, je to len hračka ega. Urobil som e, dva obrazy, jeden väčší, jeden menší. E, také kópie z toho Himtod universe 1. A je to 27 fólií. A je to 3D doslova. Si to tam videla vzadu. Mm, a keď človek ide okolo, to, sa to hýbe. Ano. Ale to už na hranici umenia. To už neviem, či je umenie. To je skôr už pomaly komercia, tak som to nechal tak. Nebudem to robiť, takéto veci. Hoci je to zaujímavé. No veď to je to, že ako, keď, ako sa človek rozhodne, keď ako tvoje obrazy sa dobre predávajú, nemáš s tým problém, uh, takže ako sa rozhodne človek, že a toto je zaujímavé, toto by sa nejako dobre... Rozmýšľal si niekedy nad tým, že ako sa bude obraz predávať, keď si ho robil? Nie. Nebol som nikdy dobrý. Ani diplomat, ani strateg, ani taktik vlastného života, ani obchodník. Keby bol človek vo veľa vecia dobrý, nevyznikne Genesis. Ja ale dobre, ako, myslíš si, že chudoba je naozaj dôkazom toho, že si neschopný? Lebo mnoho týchto, ja stále na tým rozmýšľam, že koľko umelcov, tých veľkých, ktorí si my teraz vážime, tak koľko zomreli v biede v chudobe. Aj tí fyzici, aj tí rôzny. A, a my si hovoríme momentálne, peniaze majú najväčší význam, a vlastne si stále hovoríme, že vidíš chudobného človeka, tak, tak, tak si povieš, že ježiš, no, tak ten je ťažko neschopný. Tak toto mi ešte tak vrtá v hlavu, preto sa ťa pýtam, že čo teda, čo s tým, lebo naozaj, keby boli neschopní, tak nevytvorili tie, to, čo vytvorili a napriek tomu zomreli v chudobe. Čiže je toto víťazstvo zla, že tá spoločnosť nejakým spôsobom, keď príliš prerastieš, tie bežné veci, takže sa ťa ako zbaví. Ekonomia je, ekonomika dotyčného subjektu je, je jedna zo základných zbraní temna. Keď niekde príliš a príliš niekomu šlape po petoch a ukazuje, tak proste dá sa šeličo auto nehodá, dá sa fatálna choroba, dá sa šeličo vymysleť. Infarkt. Ale toto je jedna z najlepších vecí, že tým pádom, keď je výtvarník chudobný, ešte aj v dnešnom svete. Darmo poviete, podívajte, aký bol ja neviem, Van Gogh, jak skončil no. Rembrandt. Každý áno, áno, no, ale od teba očakávajú, že prezentácie v krásnych ateliéroch, pekne obečení, že sa vždy najedia, napijú a je si bohatý. Hej? No. A to znamená, tvoje výtvarné dielo je dobré. Tak kde je tá duchovná, duševná prostitúcia tých ľudí, tých mozgov, že pochopiať a áno, však vieme o Van Gogovi jasné a dneska jeho obraz pomaly 100 milióny nedostanete. Ale ty musíš, aby si predal, aj reprezentovať. Je to, možno na jednej strane to mohol byť tak, ale ty nemôžeš byť. To je tá mešťacko z ľudského myslenia, tá malosť. Tá malosť, že proste obmedzení sme vyslovenie, tá slovo obmedzenosť mi na to sadí najviac, že sme... Dobre si to povedala. No tak ako teraz poďme, poďme k tomu, že za toto dielo, keď ho budeš robiť toľko rokov, tak to musíš dostať obrovské peniaze a ako ich potom využíš. 21 najväčšej galérii sveta si to už objednalo. Čože? Louvre, Hermitage, Mexická táto, Museum of modern New York, dva kusy, rovno. Lebo už majú kupca na jedno. To je neskutočné. Ale asi dvaja ľudia zatiaľ Slovania ako si to objednali tu na Slovensku. No a ja by som si podovolil nechať dva. Bude 25 kusov iba. Najnižšia edícia na svete, no. No dobré, a teda čo urobiš s tými veľkými peniazmi? Napríklad potporíš slobodný vysielač? Podporím slobodný vysielač. To si povedal veľmi pekne. Takže my, milí poslucháči, budeme sa počúvať ešte niekoľko rokov, lebo toto vyzerá veľmi dobre a významne. Tak, no, lebo existuje momentálne hlavne taká teória, ale zatiaľ sa naplňa a už mala byť aj teraz naplnená, ktorá hovorila o tom, že momentálne bohatí ľudia, tí skutoční s tým, s tým srdcom, že o, budú vedieť, že ich povinnosť, dokonca až takto zne. že ich povinnosť nielen dobrá vôľa bude pomáhať tým, ktorí toľko nemajú. Stretol si sa s tým vo svete už takýmto systémom, lebo u nás to zatiaľ až tak veľmi nie je v môde. Tí ľudia to robia z viacerých dôvodov. Hej? To nie sú len daňové úniky. Tam sú aj iné, ale to, tam do detalov nemusíme ísť. V každom prípade to pomôže tým, ktorí tie peniaze potrebujú. Hej? Takže... Ja balanciem na, na hrane taniera, jak sa hovorí. Uh -huh. Lebo to není sranda. Tam som už 100 tisíce do, do tých príprav vrazil a všetko tak zdraželo a ja budem musieť platiť ešte piatich tlačiarov jeden, jeden až dva roky, kým vytlačíme tú ediciu. Ja, čiže ten systém, no tak troška rozober ten systém, že ty to urobiš na tých troch doskách. Nie, si... piatich. Na piatich doskách, hej? A potom, čo, pre... potom to ide tlačiar? No potom to zoberieme do toho druhého ateliéru, keď už tá doska bude kompletne hotová. Vyritá, naliatá farbou, všetko, ako má byť. Áno. No a potom sa to vylešti a v tých hryhách a akoatínte, mezotínte a v lepte, zostane yes. farba. Potom sa to opatrne preniesie na dosku toho lisu uh -huh. a tam bude obrovský problém dať na to ten 6-metrový papier, lebo ten musí byť mokrý. Keď sa zle chytí, sa utrhne hneď. Čiže to budeme musieť 4 a 5 chytiť opatrne a naniesť na na ten štočok. Tam ti už do zhora pomáhať z toho anielu, uh. aby to tam prešlo normálne. To sú veľa nerišteľných problémov tam je. No a potom to prejde za obrovského tlaku lísom. No nič to je, to by... Toto štúdiu sa muselo preniesť ku mne do ateliérov, aby som tam presne povysvetlal. No nie, ale ide o to, že potrebuješ ďalších pomocníkov, lebo nie je možné, aby si sám to dielo proste dokončil. Toto musíš ten Genesis, ktorý má rozmer momentálne, ktorý má rozmer originál 81 na 60 cm, tak mal som čo robiť, aby som do 4 hodín tú farbu tam vtrel a vytrel. Prečo to nemôže byť 4,5-5 hodín? Lebo, lebo tá farba uschne. Áno, už nemáš ako vtlačiť. No a tým pádom, keď uschne, už ti bude odpadávať. nevytlačíte to. Samozrej. A musí to vymiť riedidlom, acetónom. Už sa ti to stalo? Áno. Čiže do 4 hodín. Lenže toto, čo teraz robíte 5-krát väčšie, každý ten plech, to znamená, že, že to teda zaváňalo prúšvihom, ale keď budeme mať 6 printov, tak 6 to urobíme do tých 4 hodín. Každá planetka bude mať inú farbu. A potom sa ma ľudia pýtali, Frenkia, prečo v tých ústredov, ústredných uh, hlavných planetkách budú ženy? No, Ani, no, no, to som sa S tými zpýkať. symbolmi v rukách kozmickými. Prečo ženy? No, pretože zase, nebudem sa vyhovárať na hegelovu špirálu Ivoja, ale som dospel k tomu, že to neber osobne, ale vy ženy ste jemnejšie, inteligentnejšie, vnímavejšie, oh. intuitívnejšie, a zatiaľ, než my muži. A zatiaľ, čo my muži, poznám trošku svetovú históriu, e, to je tak trošku aj moje hobby, tak čo sme sa my úspešne vraždili a zabíjali na, na bojskách svetových dejin, a teda, áno, vraždili sme sa, lebo nám povedali pár bezvýznamných hesiel a prísľubov, čiže my sme brali život jeden druhému, tak vy ste v tichosti zaoponou život dávali a stále dávate. Tak kto je, bližšie k tomu systému? Ja viem, toto nepopulárne medzi, medzi mužmi a kamarátmi, už párkrát ma spúcovali, ale preto budú tam jasné, aby si nemysleli, že som... Dobre. Tak, tak bude tam aj pár mužských. No to som chcela hodníkov, povedať, že, no. že musí tam byť aj pár mužských. Už len preto, že uh, potom, keby si mal pravdu úplnú, tak potom by to dielo musela vytvoriť nejaká žena. A, a, a mohol by som byť obvinený, že to, je, to dielo je príliš feminine. Ženský. Aj to. Aj muž. to genesis. muž. muž, muž, muž. Takže tam to bude troška. Bude to, to troška. Najdeme tam aj chlapa. Lebo my babi nie sme radi bez chlapov na nejakom obraze. Sonička má slovo. Otázka, ak hovoríme o chudobe, čo znamená byť chudobný duchom? Ako sa to myslelo v Biblii? Mm -hmm. Ďakujeme za otázku za tým sa skrýva nevýdomosť s nevedomosťou a s cíľavedomou alebo necíľavedomosťou neschopnosťou pochopiť Bože zákony alebo Boha alebo vôbec systém kmitania tej, tej, tej hierarchie v vesmíre, hej? Čiže to je je tá duchovná, jak to nazvala tá pani, alebo muž to jedno. Duchovná chudoba, nie? Duchovná chudoba. A tým pádom, napríklad, nechcem nikoho urážať lebo toto veľa ľudí počúva, ale ako poviem to takto. Aby sa to týkalo iba mňa. A ľudia si z toho zoberú svoje. Ja som nebol vedený k duchovnosti nikdy. Moje rodičia boli ateisti, ale keď cítili v tých občas večerných seansoch, sa bavili o tom, že tam hore by malo byť niečo, ale boli a jedno z druhým, tak tak proste nič nie je. Len vyplata na stole, občasná dovolenka tak. No a k tomu som bol vychovovaný. Nebol som vedený k ničomu. A, a preto som bol nešťastný. Detstvo, základná, stredná, vysoká škola. Až potom som neskôr začal trošku nejak vnímať. Takže ja som taký trošku samouk, ale potom mi boli poslaní do cesty tí najmúdryších no, hľadných svet, no. ktoré ma, mi pomohli k týmto veciam. Ako vám mrzí, že som že až tak nejak okolo 30. som začal vnímať tieto, tieto svetiny. No. Tak všetko, pravý čas. Všetko má svoj čas. O čas by sme mohli hovoriť celé hodiny, lebo čas to determinuje neuveriteľným spôsobom. A to teraz, teraz to tam budeš cítiť, že ako to vlastne bude. No dohodli sme sa, že na konci relácie, prepad, že sme zabudli zahrať, teda nezabudli sme zahrať, Soniečka bola pripravená, len nebolo isté, či sa nám to nejako podarí, takže ďakujem, veľmi, veľmi ďakujem Peťovi Kršiakovi, ktorý teda, to sme sa o tri minuty, že nepríde Peter Sabela, tak ako všetko rýchle zorganizoval moja kamarátka, tým, že je inžinierka, tak sadla k počítaču a teraz Máme to tak, že tešíme sa veľmi, veľmi, že sa nám to podarilo, lebo určite by to bolo hlúpe, nedať reláciu len pre jeden omyl. No a keďže sme na konci, tak poprosím ťa, že to posolstvo, o ktorom si hovoril, že by si chcela, aby tá relácia mala nejaký záver ako posolstvo. Dobre, aby som sa teda rád odskázal poslucháčom, však kdo z nich pozná moje názory, a, tak pokusím sa ako v tej behom dvoch minúci širšej forme a potom to zhrňujem do jednej vety. Dobre? Dobre. K tomu som, k tomu som sa dospiel, ako dospel už pred rokmi, ale tak nejak mi to stále vychádza. Už tie veci sú nemenné. No. Šum mora oceánu je totožný s vibráciami vesmíru. Podstata je rovnaká len vonkajšia štruktúra hmoty a jej prejavy sú iné. Čiže plus, minus, svetlo, tma, teplo, hlad, príliv, odliv, hlad, nasýtenie, vznik, zánik. Všetko sa opakuje v periódach prejavmi, či už v živej a či neživej hmote, či organizme. Všetko chce čas, ktorému zasa všetko podlieha a teda aj my ľudia, vo svojich dočasných fyzických schránkach. V princípe však všetko je číra energia, zhustené vibrácie, sila, zkrátka láska. Na jej podstate všetko vzniklo, vzniká a keď je net padá. Drží pri živote a v zostupe nielen tu na Zemi, ale celý vesmír, ktorý je jej produktom. Cez lásku je možné poznanie o jednote všetkého. Cez lásku je možné spoznať harmóniu, rovnováhu a súzvuk. Lepšie pochopiť ducha. Poznaním a láskou, ale ja teraz myslím tou univerzálnou láskou ku všetkým, áno, ja sa bavili, ku všetkým a všetkému v tomto vesmíre sa oslobodzujeme a prichádzame k uvedomeniu, že sme všetci jeden celok so všetkým na tejto planéte. Všetci sa podielame na jednej univerzálnej mysli. No a k čomu som tak dospel, je to, že celý nekonečný vesmír je jeden obrovský, gigantický koncept. Láska je najväčšia sila držiaca tento vesmír pokope. Má Boží základ vedomie, je to Boh sám. Želám vám, milí poslucháči, aby vás láska, táto životodárna Božia energia, neustále obklopovala po celý váš život. Nie len z nebies, ale aby ste ju pocitovali, takisto nielen len cez toho najvyššieho, ale aj cez dobrých ľudí okolo vás. Aby ste ňou boli obsiahnutí každou svojou bunkou, a mohli ju zasa späťne priehršťami rozdávať tak, ako žiariaca hviezdička na oblohe rozdáva svoje svetlo druhým. Neviem, dalo by sa to aj zhrnúť do no. jednej vety? Nekonečno, po ktorom tak ľudstvo práhne, aby ho pochopilo, sa dá pochopiť len schopnosťou vyššou než rozum. A síce tým, že vstúpime do stavu, z ktorého konečno musí ustúpiť. Prekrásne, myslím si, že k tomu to sa nedá nič dodať. Ďakujem Frankovi Jalšovskému a naozaj sú to až dojemné slova, ktoré si povedal, takže myslím si, že všetko ostatné by bolo zbytočné. Všetkým želám veľa, veľa lásky a ďakujem aj kamarátke Soničke, že to tu nás zvládla. Sonička Bajer, Ďakáte. Ja ďakujem, bolo mi potešenie. A teraz mi zmizol mail tu kamaráti, chceli pozdraviť ťa a, a pamätám si len, že Lenka od Niagari. Aha, už je to tu. Takže pozdravujeme si Frankyho a Renku od kanadskej Niagara. Paul Alena a Lena Stacho. A tešíme sa, že počúvame zaujímavý rozhovor prostredníctvom internetu. Výborne, my sa vám, tešíme, ďakujem. že to ďakujem. takto krásne ide svetom a že tie internetové rádia majú naozaj obrovský okruh všade na svete, kde ich ľudia počúvajú. Tak ešte raz vďačnosť, láske, tak sa držme v láske všetci. Veľmi pekne ti ďakujem. Ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem v prvom rade. Ďakujem vám.